A változás áll be, mert hogy Karácsony Gergelynek minden pénteken 8 órától megbeszélése van, így Karácsony Gergely nem szerződéses megszólalására, illetve megszólalásaira a közeli jövőben 7 óra és 4-8 között kerül sor, már mint hogy akkor kezdünk, és nagyjából fél 8-ig tart. Mindig azt önök is tudják, Filipov Gábor jelenléte szerződéses kötelezettsége okán megszűnt, és a nagyon messziről jött ember, hogy annak lesz-e folytatása, hát arról sem tudok ma 2019. szeptember 13-án pénteken 5 perccel 7 óra után konkrétumot mondani, mert... Oda se jöhet el Filipov Gábor, és ahogy az összes torzsalkodás dacára kénytelen voltam a szó jó értelmében ragaszkodni a bakácshoz, a Filippov hiánya is jelen pillanatban úgy tűnik, hogy olyan fájó űrt hagy maga után, hogy lehetetlenné teszi a 2019-es évben azt, hogy az őszi-téli időszakban a nagyon messziről jött ember folytatódjon. Ezügyben biztosat nem tudok mondani, de most így gondolom, és nagyon szomorú vagyok. Ragyogó az idő, áltak kedden fog elromlani, mondanám, hogy használják ki, de most nem tudom, hogy kik lesznek azok, akik csak az én kedvemért, mármint, hogy az én kvázi felszólításomra fogják magukat, és nem mennek dolgozni, inkább elmennek a Balatorra. 061489099 és 0636771161 annak érdekében, hogy még 9 óra előtt, aki meg akar szólalni, megtehesse, hiszen ha Karácsony Gergely fölveszi, akkor másodperceken belül hívom. Karácsony Gergely, Navracsis Tibor, Navracsis Tibor után Pető Iván emlékezik meg... A tegnap előtt elhunyt ifja Braiklászlóra, fél kilenctől pedig bácskai János lesz a vendégem. A műsor fél tíznél biztos, hogy nem tart tovább, mert egy órakor kezdődik a a Pályán felvétele. Mókuskerék második hét. Teszem hozzá minden nap kísérlezi műsor, minden nap utolsó adás. Nagyjából egy perce van annak, aki szeretne valami tudatni a világgal, illetőleg velem, bár a kettő némileg lefedi egymást. Monday, Csönk. Jó reggelt lett! A vonalban Karácsony Gergely. Ki mondja meg neked azt, hogy éppen mi a programod? Hát a leginkább a nattáram, amiben minden föl van írva, mert anélkül nehezen tudnám követni. Senki mert... nem kísér a nap 24 órájában? De, de, de. Sosnál sem vagyok egyedül, de váltókozva. Vált Tehát több kollége is van, aki. Az lenni. adrenalin szintet biztosítja a hazai közélet, vagy kávé, vagy mi? <gül> Hát, hogy mind együtt, én nagyon nagy kávéfogyasztó vagyok, szerencsére alacsony a vérnyomásom, mert az alkalmasságot szeretem arra, hogy a legsúlyosabb politikai teszteket is át tudjam viselni, de kávéhoz szükségem van mindenképpen, de néha fel is bosszantanak, azt de Mostanában ez ugye a kampányban gyakrabban előfordul. Hány órát alszol? Hát, jellemzően hatkor kerek, és fél körül szoktam hazajérni, úgyhogy ebből a kilet számú működésed. Ki adja rád a ruhát? Azt én magam. Azt én magam, de... Hány oltanyad van? Feleséged, nélkül... feleséged nélkül? Hát feleséged nélkül nem tudnám ezt megcsinálni. Igen, sem, logisztikailag sem, hogy Hány öltönyöd? van? Kérlek, szépen. Um, hát olyan oltanyad ami tényleg hordható három. És ezeket most vettem nevén mert uh, muszáj volt már az érettségi öltönyed rád férne még meg van? Nincs, nincs. nincs, nem férne rám vég vékony voltam 18 évesen, tehát egy körülbelül hát most sem vagyok nagyon nagyon kövér, de hát akkor szerintem egy 20 kilóval kevesebb voltam egészen elképesztő dolgokat produkál hát hogy a kampány én nem tudom hogy, én, én, én, tehát hogy mondjam neked én nem tudok mit kezdeni azzal, hogy kampány, mert ugye a kampány ugye arról szólna, hogy van ez a kampány, és mindaz, ami a kampány előtt van, és utána van, ahol egészen másféleképpen kell viszonyulni. A kampány kicsit olyan, mint egy fosztóképző, <coughs> ami kampány idején történik, azt utána el kell felejteni, mert azt valójában csak a kampányhoz tartozik, de én erre képtelen vagyok. De jól is teszed, és szerintem mindenki is kell a kampány az egy persze más, mint amikor Úgymond normál üzemmódban megyünk, de ugyan a kampány az abban más, hogy akkor nagyobb az érdeklődés. És a választók, akik, akik feltétlenül elmenek szavazni, jobban figyelnek, és ezért mi jobban ö, próbáljuk a figyelmüket felkelteni. Ennyi. Hát, hogy... De amit ott mondunk, az utána van, tehát a politikánkat az alapozunk meg. Tehát én ezelőtt is magam részéről ebben konzervatív vagyok. Vagy hát nem tudom, mi a helyes szó. Szóval én nem vagyok az a fajta, aki kampányban mond valamit, amit nem gondolkom komolyan. Sokat foglalkoztat az, hogy ami engem foglalkoztat, az vajon foglalkoztat-e másokat, illetőleg, hogy bizonyos dolgoknak a lehetetlenségét, vagy éppen ellenkezőleg a pozitív dolgait, mivel lehet igazán leírni. A pikóféle történet nem egy jó történet semmilyen vonatkozásban, de... Szó lesz még róla, beleért, hogy 6 órakor a Práter utcában lesz demonstráció, én tegnap beszélgettem nagyon hosszú idő után benne a rádióban, mi valamkor nagyon jobba voltunk, összejártunk, az Angelika volt a törzselyünk, ez még a 2000-es évek eleje, és... Mert hogy annak egyébként az a története, hogy. Tehát, hogy miket hogyan másolnak, én abban nem vagyok egészen biztos, hogy ezt az emberek értik. Amivel én alapvetően nem tudok mit kezdeni, és most itt lehetne egy hármas beszélgetés, három résztvevővel, gulyás gergelyel veled, és velem, hogy hogyan van ez a. Közfej, fővárosi közfejlesztések tanácsával nagyon sokat beszélk, és még két mondatot kell, hogy mondjak. Valaminek okán én a fővárosi közfejlesztések tanácsával viszonylag sokat foglalkoztam annyira, hogy annak idején, amikor mi beszélgettünk, abban is sokszor hoztam szóba, nem csak veled, hanem bárki mással, mert ez a Budapesti Közfejlesztések Tanácsa, ez a szó szoros értelmében az én véleményem szerint a tévedés minimális kockázatával állam volt az államban, és ebbe úgy ment bele a fővárosi közgyűlést, Cuzámmen beleértve téged is, amit én egyáltalán nem értettem. Tehát, hogy hogyan lehet létrehozni egy olyan szervezetet, amely gyakorlatilag se nem mellé rendelt, se nem fölé rendelt, egy ilyen egészen furcsa lebegő állapotban van a f Közgyűléshez képest, ám de ott olyan döntések születnek, amely a főváros, illetve a fővárosi közgyűlés életét meghatározza, beleértve, hogy a fővárosi közgyűlésnek ki a tagja az teljesen világos, de hogy a közfejlesztések tanácsának ki a tagja az egyáltalán nem világos, hiszen ott konkrétan Orbán Viktor rámutat valakire, de még inkább Tarlós István, aki eldönti, hogy ki lesz az a négy polgármester, aki ott mellette még szerepelhet, az számomra abszurdum ezt az abszurdumot, tehát olyan, hogy abszurdum, abszurdumabb, legabszurdumabb, ilyen nincs. De az, és itt van előttem megint, hát nem tudok más tenni. Itt van előttem a megállapodás, és itt van előttem a kormányhatározat. Tehát nekem meg kéne kérdeznem Gulyás Gergelytől, ahogy tegnap megkérdezte egyébként e, számtalan ember belétve Suha Ildikót e, a kormányinfon, hogy ez mégis hogyan van, de mégis kislisszolt e, a Gulyás, mert meg kéne tudnia neki azt mutatni, hogy melyik passzus az, amely arra vonatkozik, hogy ez kizárólag a tarlós éra alatt üzemel. Ez egy olyan nonszenz, amire én nem találok magyarázatot, és azt feltételezem, bár sokat beszélek elnézést, hogy ezt mások számára is nyilvánvalóvá kell tenni. Ez nem olyan, hogy megegyezünk ketten, hogy hol találkozunk, és annak semmilyen kötelező érvénye nincs. Ez egy kormányhatározat. Teljesen egyetértek, és akik ezt, ezt a megállapodást létrehozták, annak ma a főszereplői, azok nem magának, hanem közszereplők, tehát magyarán nem az ő van egy szabva. Én úgy értelmeztem Ulyas Gergény mondatait, hogy már kezd kicsit abból, amit korábban az inforádióban mondott, mert alapvetően alapvetően mindig az a hozzáállás, hogy, hogy, ez, hogy ez csak akkor van, hogyha a a város. Szerintem ez, most én hagyj legyek, nálad is egy kicsit karcosabb, ezt a feáborítom, mert az, az, ez egyrészt egy politikai zsarolás a budapestiekkel szemben, hogyha nem úgy nem viselkednek rendesen, akkor nem kapnak este kakaót. Nagyjából ez a, ez a, ez a színvonal. Másrészt tényleg azt feltételezi, hogy, tehát, hogy, el, hogy az, hogy ezek közszereplők és ők közhatalmat gyakorolnak a nép, akaratát képviselve, hát ez ebben a megfogalmazásban nem szerepel. Egyébként ez a. Ez a tehát minden forma jó lehet, tehát nyilván nem ez a, a legjobb forma az, lenne nyilván, hogyha Budapest, ami megtermeli a magyar. A gazdasági teljesítmény közel 40%-át, az nem 2%-ot kapna ebből vissza, mint ahogy a legutóbb egy megjelent szahasonlított tanulmány kimutatta, hogy kelet közép európában Berlintől nem tudom, Varsóig, Budapestán a legrosszabbul abból a szempontból, az itt megtermelt adók hány százalék a maradik helyben. Nyilván az lenne a legjobb, hogyha ez nem 2% lenne, hanem fél vagy 10, és akkor a városnak minden századát el tudna látni, amely törvényben van, de amíg ez nincs, addig a kormányon együttműködésre csinál fejlesztéseket, de amíg szintén elvileg egy, egy normális országban, egy, egy ideálisabb világban elvileg szintén működhetne. És én persze tudom azt, hogy 2010 előtt sem volt rendezett a kormány és a főváros viszonya, és tudom, hogy akkor is lehetett volna világosabb és előbszerűbb, és a személyektől független mechanizmusokat kialakítani, de azért, azért ami most van, lesz, ami most készül ebben a kampányban, amiket mondanak fideszes politikusok, az gyakorlatilag arról szól, hogy ők kényük kedvük szerint döntenek ennek a városnak a sorsáról, ami szerintem elfogadhatatlan. Én nem ezt látom benne, én azt látom benne, hogy az a jogszabály van, amiről én azt gondolom, hogy jogszabály. Itt van előttem az 509. 2018. október 17-ei kormányhatározott a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsáról, és ha ebben valaki megmutatja azt, amiről Gulyás Gergely beszél, hogy ez a, ez a határozat, ez kizálag akkor él, ha Talós István a főpolgármester, azt én nagyon megköszönném. Ha pedig nincs így, akkor se inforádióban, se kormányinfon, az a mondat, ha Karácsony Gergely lesz a főpolgármester, érvényét veszi az Orbán Viktor és Talós István által kötött 15 pontos megállapodás, ilyen mondat nem hangozhat el, és nem teszem hozzá, hogy a tévedés minimális kockázatával, mert vagy nem mondott ilyet Gulyás Gergely, és akkor akkor én ezt rosszul tudom, beleért, vagy hallottam, vagy nincs ez az 509 per 2018, ami itt van előttem, de ha mind a kettő igaz, akkor az, ami most van, az nonszensz. Nem felháborító. Tehát az, az a, a baj ezzel az egészsel függetlenül, hogy én is ilyen vagyok, sőt, én igazán ilyen vagyok, hogy mindig az érzelmekre szeret az ember hatni, de ez egy racionális kérdés. Ez a kormányhatározat van, és arról szól, hogy a főváros és a kormány megállapodott. Nem ez a kormány, nem ez a polgármester, ők állapodtak meg, de ennek a hatája elvileg és gyakorlatilag akkor szűnik meg, ha valaki egyébként ezt a határozatot megszünteti. Ez a kormány, vagy egy másik kormány? Hát nyilván Gulyánz generály arról beszél, arról a politikai zsarolásról, hogyha ez a kormány marad, és a főpolgármester megy, akkor a kormány visszavonja ezt a határozatot. De akkor ezt kell mondani, ez egy tiszta beszéd. Hát, néz, szerintem ez. most eljogászkodjuk, tehát most a tényleg hát. kockázatával a távajtéket idézőlek, nyilván ennek ez a proforma jogi formája, a politikai szándék az az, hogy úgy akarják megtartani a várost, hogy egyébként az elmúlt kilenc évben e, a budapestieknek és akkor most nagyon, tényleg nagyon próbálok ilyen elemző módjára fogalmazni, és nem indulatból Nem kaptam meg azt ami mihát. Tehát azért nézzük meg azt, hogy nem, nem sajnálva, félreértés nehessék. de azért a, a, a vidéki városok, amelyek részesülhetnek európai uniós támogatásból, mert, mert részesülhetnek az európai uniós jogszabályoknak megfelelően, részesültek a modern városok programból, amiből persze tudom, hogy csak a töredékét fizették ki, de azt legalább kifizették, nem mondták el a saját a adóbevételeiket. Ezek a városok egyszerűen ahhoz képest, amit Budapest kap, a tenyérükön oldoz hordoz őket az élet. Ez a város el van adósodva, semmilyen jelentős beruházás nem történik, leszámítva a hármas metrót, ami szerintem nagyon-nagyon problémás. Ebben a típusban tényleg nem történt más a városban. Az alapvető közszolgáltatások például a BKV vagy a, a, a, a, a kütövő finanszírozása problémás, mert a kormány nem teszi be azt a pénzt, amit egyébként uh, be kellene. A hulladékszállítás akadozik, mert az állami kukaholdi nem fizeti ki a fővárosi cégeket, de ez a, ez a város jó, ez nincs jó állapotban, és ennek jó, de... nagyon sok közel van a kormányhoz is. Akkor most a választási kampány évében bedobnak egy ilyen mézes madzagot, de azt mondják, hogy a mézes madzagol a méz csak akkor nyolhatod le, ha rendesen viselkedsz. Jó, ez, ez szant, egy tavalyi történet, tehát ugye ez 2018 novemberi történet, illetve októberi. De hozzáteszem azt, hogy egész egyszerűen, és sajnos ennyi idő már elegendő volt ehhez, hogy a népet is jellemzi, azt nem tudom, de hogy a politikusokkal, tehát azért is szeretek egyébként négy szem közben beszélni emberekkel, független attól, hogy a kognitív diszonanciát nehéz feladani, mert nem ugyanazt mondják, mint egyébként. Mert az, hogy a Fidesz arra épül, hogy lojalitás, azt megértettem, amerikai filmeket láttam, és tényleg a lojalitás fontos. De a lojalitás és az elvtelen együttműködés az nem ugyanaz. És amikor azt mondja Gulyás Gergely, akinek az eszével egyébként szerintem korábban nem volt nagy baj, és tartok tőle, hogy most nincs nagy baj, csak valahogy fölvett az esze egy ilyen szürkevakság szemüveget. Tehát amikor azt mondja, hogy Tarlós István azért lehetett eredményes főpolgármester, mert együttműködött a kormányjal, az együttműködés Budapest mindenkori vezetőjének feladata lesz, hangsúlyozta, az, hogy karácsony gejge erre nem képes, az bizonyítja, hogy alkalmatlan a tisztségre. Egyrészt szeretném tőled megkérdezni, hogy te mikor mondtad utoljára az, hogy nem működsz együtt a kormányjal. arról nem beszélve, hogy rólad azt mondod, hogy alkalmatlan vagy a tisztségre, ahhoz legalább el kéne kezdened, mert egyébként, hogy előtte mit mondasz, hát az a nem tudom, minek a tipikus esetet, de azt mondani, hogy ö, valaminek a titka az, hogy valaki együttműködésre képes, különös tekintettel arra, hogy mind a ketten tudjuk, de még néhányan, hogy Talós István hogyan mondta azt meg, hogy ez a 15 pont hogyan jött létre, úgy, hogy közben a miniszterelnök mit kért, hogy minden szerepeljen benne, hát ez némileg cáfolni látszik azt, amit egyébként Gulyás Gergely mond, de aki nem tájékozott, az ezt el is hiszi talán. Hát nem érem, hogy nem iszél senki. Egyrészt, tényleg, nézzék végig az összes inakkozatomat. Nem találnak összeolat, amiben én azt mondtam volna, hogy megválasztásom esetén én nem szeretnénk együttműködni a kormányjal. Ilyet senki nem talál, mert nem vagyok hülye, és nem mondok ilyet. Olyat mondok, hogy nem értek egyet a kormány politikájával, nagyon sok mindent elmondok, de azt remélem, hogy a kormány politikai meg fog változni, hogyha Budapest népe a sarkára áll, és azt mondják nekik, hogy bocs fiúk, lányok, más szeretnénk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy, hogy kialkalmas és kialkalmatlan. Nagy tiszteletre szeretném fölívni arra a figyelmet, hogy Magyarország az egy nyomokban még demokrácia, és ezt a budapesti választatoknak döntik el. Ez hát Gulyás Gergely valószínűleg okosabb van hogy ne tudná, hogy a szavai mit jelentenek, és éppen ez borzaszt terengem, engem, mert valójában egy demokratikus versenyben szeretlő jelölt alkalmasságát kérvélezi meg, Azelőtt, hogy hol a választok döntöttek volna. Ráadásul, róla bizonyos szempontból már döntöttek, mert szemben Belki Krisztiánnal, vagy Tőmer Gyulával, én nem a Fidesz farvizén vettem jelölt, hanem 70 ezer budapesti elment, szavazott, és nagy arányban szavazott, hogy én képviseljem őt ezen a választáson. Tehát annak a 70 ezer embernek a nevében is kikérem ezt, a magam nevében is, és egyébként meg a demokratikus verseny elvei nevében is kikérem magamnak, hogy éneket mondjuk. Itt itt most ünnepünk. De már bejönt... már rendkívül hálás vagyok, mert amit csinálnak, beleértve a Piko versék csestetésével, ami teljesen abszurd, és soha nem volt még olyan a rendőrség kampánykerés közepén e, kiszállt volna pedig ott léteztek gyönyítékok, e, e, csak hogy menjak egy példát. Zuglóban a helyi választási bizottság, a Fővárosi Választási Bizottság jóváhagyásával, gyakorlatilag megsemmisítette az ajánlásait egy jelöltnek, aki oldalakon keresztül ugyanabban a sorrendben adta le az ajánlásait, mint a fideszes jelölt. Csak mások voltak az aláírások. Nyilvánvaló, hogy nagyon súlyos bűncselekmény történt, és volt teljesen egyértelmű bizonyíték. A rendőrség nem ment ki házkutatni. Annyit sem mondott, hogy big fuck. Semmit. Tehát, hogy ezek mind arról szólnak, hogy láthatóan... Rosszul nagyon... mondom, hogy ő Lébai Katalin volt? Jól mondod, csak nem, hogy mondjam, nem éreztem azt, hogy említés érdemes. A jelenség fontos, tehát nem a, a, a szereplő. Tehát jól emlékszel egyébként. Tehát ott nem volt rendőrségi nyom. Ezek az ügyek mind arról szólnak, hogy nyilvánvaló, ők is tudják, amit mi is tudunk, hogy itt nagyon-nagyon lesz a lét. meg egy pillanat, a pikóra még kitérünk, de azt mond meg, hogy ugye akkor most ünnepélyesen ki lehet jelenteni, hogy amennyiben te főpolgármester leszel, miközben nem értesz egyet -egy számos megnyilvánulásával a kormányjal, te együttműködsz a kormányjal, és az nem igaz, hogy te azt előre kijelented, hogy nem vagy, ki, nem vagy hajlandó együttműködni a kormányjal. Ezt, ezt nagyon határozottan Jó. el tudom mondani. És nyilván akkor... az van, hogy amikor megválasztanak, akkor nekem... Budapest főpagymesterekként Budapest ügyeivel kell, okay, és aki kicsit foglalkoznom. Oké, rendben a... De akkor tisztázunk egy másik konkrétumot is. Ugye abban a levélben, amit vagy Tarlós István írt, vagy Tarlós István írta alá, abban az szerepel, és akkor léces ezügyben is mondjál igent, nemet, hogy te előre kijelentetted, hogy zugló állapotáról téged kérdezni nem lehet. Dehogyis. Én javasoltam témákat, de tőlem de szerepel? Olvastad, nem? Na jó, de azt, hogy valami van egy papíron, és alá jött a főpolgármester, azt még lehet hazugság, de... Lehet, de azt gondolod el, hogy valaki nem tud semmit. Ezt a levelet látja először, és akkor ebből a levélből azt olvassa ki, hogy hát persze hogy igaza van a tarlósnak, hiszen hogyha valaki pont arról a kerületről nem hajlandó beszélni, amelynek rövidesen öt éve lesz a polgármestere, hát az hülye is, abban én tényleg nem vitatkozom. De hogy ki írta ide azt, hogy előre kijelentő zugó állapotáról őt kérdezni nem lehet, azt nem tudom, az biztos, hogy nem te, mert te ilyet nem mondtál ezek szerint. Soha én... nem mondtam. Én javasoltam témákat, és szerintem miről kéne beszélni, de azt is elmondtam, hogy nekem minden jó. De hát, hogy. De, de tényleg igaz az, hogy óriás plakátokkal lehet hazugságot úgy terjeszteni, hogy az emberek az igazságnak vélik felfedezni. Ez nem egy óriás plakát, ez egy levél, ki tudja, hányan olvassák el, de az mégis hogyan van, hogy ebben szerepel egy olyan mondat, amely nem igaz, és amelyel kapcsolatban nem ártana a Talós István. Azt mondaná, oké, okay, akkor törlöm, Függet attól, hogy attól persze ez a levél ebben a formában egyszer még létezik. Hát figyelj, ebben a nevében nem egyébként több halottlanság is van szerintem, de én most nem akarok ezzel foglalkozni, mert én mindig elmondtam, meg volt egy kezdeményezés. Legyen vita. Erre azt mondta a úr, jó, legyen. Többet nem mondok. Utána azt mondta, hogy nálam pattog a labda. Én meg akkor azt mondtam, hogy most már akkor ne tökörészünk, már most lejöttem, leírtam, hogy szerintem mikor legyen, hogy szerintem milyen témákról legyen, majd leírtam azt, hogy szerintem, de egyébként lehet bármi más is. Tehát, hogyha Szeretné szeretném Talóz Iván egyébként a válaszok számát teljesen érdektelen módon ő elmondhassa a szokásos hadúságait mondjuk az uglói polgármesterségemmel kapcsolatosan, ezeket szívesen veszem, mert majd cápolom, csak nem vagyok benne biztos, hogy nem esetleg Budapestről kéne beszélnünk, hiszen nem arról van szó, hogy talos István szeretne az polgármester lenni, hanem arról, hogy én szeretnék a Budapestnek érdekében, főpolgármester lenni. És éppen ezért azt gondolom, hogy talán már a kicsit a főpolgármester teljesítményéről, mert a főváros helyzetéről is kéne beszélnünk. De ha valakinek az a fixa idányá, hogy zuborról is kell, akkor én állok elébe, megérzem egyébként, csak ezen a két héten belül 12 bírósági per lesz helyreigazítási per, többek között olyan állítások kapcsolatban, amiket is már tett, Jó, én ezen nem tett. Nagyon tenni nagy tenni magabiztossággal állok el hozzá, ezeket mind meg fogjuk nyerni, de igazad van, igazad van, soha nem mondtam ilyet se, nem is gondolok, sőt, most megerősítem az ellenkezőjét, mondom, bármilyen témák lehetnek, csak ugye ehhez az kéne, hogy akkor leül a két csapat, akár a két jelölt is, ad de ha ez nem akarjuk akkor a, azok a kollégák, akik dolgoznak, átbeszéljük azt, hogy mik a témák, mik a feltételek. Bár, tőlem bármi lehet, Tehát én, nem, én tényleg... nem. Csak az a bajtott, hogy hazugság és igazság azok most úgy járnak egymásban, nem a mi kettünk beszélgetésében, hanem általában ami abszolút lehetetlenség. De menjünk tovább és térjünk arra a témára, amiről már ejtettél szót szintén szerepelt ez a téma a Tenepi infón is, az egy, itt egyebek között az alábbiak hangzottak el. A Piko András a Budapesti ellenzéki polgármesteri Kompány központjában tartott házkutatásokról Gulyás Gergely kijelentette a fejjelentést, a helyi választási bizottság tette, egy fénykép alapján úgy ítélte meg, hogy fennáll a bűncselekmény elkövetésének gyanúja szerint a képet, látva nehéz másképpen elképzelni az esetet. Nem. Nehéz értékelni előzést. Nehéz másképpen értékelni az esetet, mint ahogy megvalósult a cselekmény. Ennek hiderítése azonban a bűnügyi szervek feladata. Az ügyben normális menetben szakszerűen járá ez zajlik. A nyomozóhatóság pedig akkor járt volna el helytelenül, ha a választási bizottság fejelentése ellenére nem jár. Elhangsőzt a Gulyás Gergely, ez a kormány.hu megjelenő összefoglaló. Jó, figyelj! Jelenleg a, a, a, az ugói választási roda szintén feljelentést tett több ellen, akiknek az ajánlásai között olyan emberek vannak, akik már sajnos nem élnek. Nem látom, hogy ki le fogna a rendőrség nyomozni. Pedig az nem, nem egy kép, amit vagy így értelmezek, vagy úgy értelmezek, mert azon a képen az történik, hogy emberek ülnek, előttük vannak ajánló évek, és ők dolgoznak. Szeretném jelezni, hogy azt még senki nem mondta kétségbe, hogy amikor valaki mondjuk a Józsefárosban kivált 1400 ajánlóívet, amit háromféle részből áll össze, hiszen van a főpolgármesteri ajánlói, van menne polgármesteri és egyéni képviselői jelölti ajánlóit, majd ezeket kiosztja 80 különböző aktivistáknak, és egyébként törvény adta feladata az, hogy ezeket tételesen elszámoljon, és hogyha valamelyik ív elveszik, akkor fizessen érte 1000 forintot. Korábban ez 1000 forint volt egyébként, tehát elég drága mulatság elhagyni egy én évet, vagy lesz leöntni kakaóval. Tehát a színvonaló mindenki tudja, hogy ezt az adminisztrációs munkát, ezt el kell végezni. Na most ezen a képen ez történik. Azt még senki nem mondta, még Kocsis mátése, hogy ne kellene egyébként nagyon részletes és, és, és, és feszes figyelmet feltételező munkát végezni ezek az évekkel, olyan munkát is, ami nem törvénytelen, sőt, a törvény szelleméből és betűjéből egyenesen következik, mint felelőssége a kampánycsapatoknak. Ezt még senki nem mondta, hogy nincs ilyen szakasz a munkának. Imában ezt meg kell csinálni, ráadásul azért vagyok ebben különösen eh, eh, érzelmileg is megérintve, miközben azt gondolom, hogy politikailag is világos a helyzet, de én ezt eh, hagytadjam hozzá, Ugye itt, ebben a kerületben, mint hogy egyébként részben a 9. körötben is, kifejezetten egy civil csapat indul civil polgármesterrel és civil kampányfőnökkel. Ezek az emberek a maguk eh, civilségét hozva a politikába, ezzel sok értéket képviselve, Kicsit máshogy működnek, például nem tudják fölmérni azt, hogy, hogy, hogy mennyire ellenséges és gonosz közeg van körülöttük, és ezért kapásból csinálnak egy fotót, amiről nem jut eszük be az, hogy majd ezt bele fogja magyarázni a Fidesz, hogy itt valami sungán-mundán van, merül bennük, hiszen nyilvánvalóan nem az történik. Tehát az, hogy valaki lefotózza egy munkafolyamatot, kirakja a Facebookra, majd ezt felhasználjuk bizonyítéként ellenük, hogy törvénytelenséget csináltak, Azért egy nonszenz, mert az ember törvényszertéséget csinál, az nem fotóz és nem rakja ki a Facebookra. Tehát minden elemi logikával teljesen ellentétes, és az, hogy a rendőrség ezt olyan bizonyítékként, vagy jelként veszi, ami alapján neki házkutatást kell tartania, azért egy házkutatás az nem olyan vicces sem. Tehát ö, ö, ö, ezek az emberek, ezek az aktivisták, akik a szabad idejükből mindenféle hataloménység nélkül, egyszerűen csupán hazaszeretetből elkezdtek politizálni, ezeknek az embereknek összeszorul a gyomra. Nem olyanok, mint én, hogy már tíz éve tudják azt, hogy milyen. Közegben vannak, és, és tulajdonképpen próbálják ezt más teképpen kezelni. Ez egy nagyon durva megfélemlítés, ami szerencsére remélhetőleg nem működik, de hát azért a maga próbálkozás az, az, az, az, az szerintem nagyon súlyos. És azért a rendőrség egy választási kampány kerüls közepén föllép, és jelölteknek az indulását próbálja megkérőrezni. Ez valóban most már emlékeztet, hogy bárki már mit mond, ilyen nem volt még -e Magyarországon. Aba kell, hogy hagyjuk, mert 7 óra 33 perc van. Hánykor lesz a demonstráció is hol? Este 6-kor várunk mindenkit, aki szolidáris piklondáson és csapatával, és nem hagyja, hogy megfigyelni, este 6 órakor a Práter utca 11 szám előtt, a, a, tulajdonképpen az Einstein szobornál, a Pár fiú fiúk szobránál várunk. szeretettel mindenkit. Jövő héten ugyanilyenkor. Köszönöm szépen. Szia. Én is. Karácsony Gergelyt hallották az ellenzéki, vagy az egyik ellenzéki főpolgármesteri jelöltet rekamié, reklám következik. Fröccs, Jóga, Panoráma és Világsztárok két napon át a Balatonboglári gömkilátónál. Színpadon a Morciva, Royce Murphy, Kozzi González, Bebel Zsidberto, Jules Peterson, Nicola Conte, Nubian Twist és Maestro. Amol nagyon Balaton bemutatja Balaton Piknik. Szeptember 13-án és 14-én déltől késő estig Balatonbogláron a gömkilátónál. Balaton piknik, Magyarország a csodák forrása. Ez reklám volt. Lehet? örül nagyjából úgy beszélnek, mint egy ilyen ritáját politikusról, akinek a státusza még nem ritájed de már nincsen nagyon messze tőle. És akkor Leget, kívánok, kívánok. úgy írnak erről, hogy akkor nézzük meg, hogy hát tulajdonképpen ezt a státuszát, hogy is nyerte el, és akkor ebben benne van, hogy a bukott politikus kimenekült Brüsszelbe. Felidézni azt az időszakot, amikor eldölt, lehet, hogy már megtettük, én, én tényleg egy bukott riporter vagyok, mindent elfelejtek. Tehát pont olyan vagyok, mint érettséginél, aznap kémiából ötös vagyok, másnap azt se tudom, hogy mi az, hogy kén, nátrium és vas. Fogalmam nincs. Tehát ha azt akarja mondani, hogy fia ezt már megbeszéltük ötször, akkor el, elnézését kérem. De végül is az, a, az a, ugye a sinek vezetnek váltóban, az ember átkerül egy másik A végül is az, aminek következtében ölne a rendkívül bonyolult és hosszú nevid egyenek között az igazságügyminisztérium részt is tartalmazó minisztériumból átment a egy rövid időre, majd aztán lett önből biztos, az valójában az öndöntése volt, más döntése volt, menekülte vagy sem? Természetesen nem az én döntésem volt. Hát a magyar kormány Alkotmányos struktúrája is olyan, hogy uh, ez nem úgy van, hogy a miniszterek okay, ügyseülnek is elosztják. Igazabban, másik, de önkérte. Mit? Hát, hogy legyen igazságügyminiszter, legyen biztos. Nem, nem. De ez, ennek azért nincsen értéke ennek a kijelentésnek, mert én még nem találkoztam olyan magyar politikussal, aki azt mondta volna, hogy ők Ez kicsit olyan, mint a szépségverseny, ahol minden versenyző azt mondja, hogy hát ők tudta nélkül az édesanyja indított el. A politikusok is általában azt szokták mondani, hogy nem ők álltak sorban a feladatért, ugyanán a feladat találta meg őket és a többi, és a többi. De nem, nem én... Célom, ő még soha nem látott olyat, amikor csak nem fogja a nevet megmondani, amikor látta, hogy valaki egy arra megfelelő személy, azt mondta, hogy ő ez és azt szeretne lenni, mire a másik elmosolyodott, és azt mondta, hogy majd én eldöntöm, hogy belüled mi lesz, de örülök, hogy megosztottad velem elképzeléseidet. De, de hogy is nem, persze, persze, persze. persze. Én 2010-ben, de ezt, ezt, ha jól emlékszem, talán akkoriban interjúban is mondtam, bár megint csak nincsen sok értékelnek, hogy az ember áll pozíciókkal kapcsolva mit mond, a politikában, de én, én azt, ha én szívem szerint választhattam volna, akkor én kormánytársi frakcióvezető szerettem volna lenni. Tehát, hogy én frakcióvezető voltam, ellenzékben, én azt szerettem volna folytatni. Nem így alakult, de azt tudomásul vettem, hogy az ember, hogyha egy csapatban játszik, és az a csapat győz, akkor utána a győzelemnek a következményeiből is ki kell, hogy vegye a részét. A, a tárca vonatkozásában sem. Amit én kértem, és ami, amihez ragaszkodtam annak idején, az az, hogy legyen egy kifejezetten a közigazgatási reformmal foglalkozó tárca. Én úgy gondoltam, majd, ma ismét úgy gondolom, hogy a magyar állam ö, problémát jelent, ma sajnos ismét azt látom, kezdjenek sokasodni a problémák, és ebből adódóan, ugye a kormányzati szerkezetnél pedig az egyik szempont az az, hogy olyan minisztériumok legyenek, ahol az adott kormány jelentős lépéseket tervez. Ezért tartottam én szükségesnek, hogy a közigazgatás megjelenjen a tárca elnevezésében. Mint ahogyan ma is úgy gondolom, ahogyan akkor is gondoltam, hogy Magyarországon önmagában egy önálló idassági minisztériumnak nincsen értelme. Ezt most is így gondolom. Nincsen dolga egy igazsági minisztérium. Persze van, igen, tehát ez udvariatlan megfogalmazás, hogy nincsen dolga, de valójában az igazsági minisztérium csak szimbolikus jelentőségéből adódóan lehetőnálló tárca. Tehát mindezekből adódóan 2010-ben nem én választottam meg a területet, de, de ha már ezt a területet kaptam, akkor azt viszont én alapítottam ki, hogy ez egy közigazgatási és igazsági minisztérium legyen. Oké, okay. az a hullámvasút, amit ön nem mondott hullámvasútnak, és én mondom, csak idézőjelesen, amely egyébként annyiban hullámvasút, hogy egy viszonylag hosszabb, tehát nem egy szabályos hullámvasút, hanem egy olyan EKG, ahol van egy viszonylag hosszú ideig egy bizonyos minisztérium élén való lét, majd van egy másik minisztérium élén való lét, rövidebb ideig, majd az, hogy ön a biztos jelölt, azt ön egyébként hogy élte meg, és amikor elindult kifelé, akkor az ön hambúba sült pogácsájába bármilyen módon is az anyateljjel együtt bele volt-e cseppentve az, hogy alakulhatott volna másféleképpen is, és talán jobb lett volna itt itthon maradni. <gül> Tehát az én, az én pályám teljesen máshogy, a biztos jelölti pályán teljesen máshogy alakult, mint a Tócsányi Akinek valamikor decemberben bejelentették, hogy ő lesz a biztos jelölt, tehát egy bőfél éve, sőt, hát majdnem ma háromnegyed éve volt arra, hogy, hogy felkészüljön erre a pozícióra, a, annak minden előfeltételével együtt. Ugye én, amikor a, a 14-ben az új kormány megalakult, én akkor akkor is esetőlegesen kerültem szóba, mint biztos jelölt. És csak július végén uh, váltam hivatalosan biztos jelöltét, tehát egy jó fél évvel, vagy majdnem fél évvel később, de fél évvel később, mint Trolcsányi mint, mint László. Tehát ebből az azodóan ez, ez nem volt olyan, olyan egyenes vonalú pálya, összehasonlítva a kettő uh -huh. jelöltséget, mint ahogyan azt is meg kell mondjam, hogy így ahogy hallgatom, a magyar kormány állásfoglalásait a jelölési eljárással kapcsolatban, és hogyha ezt összehasonlítjuk a 14-essel kapcsolatban, akkor mögöttem nem is állt úgy ki a, a magyar kormány, vagy a, olyan, a magyar közvélemény, mert ez mint ilyen, ugye ez egy nehezen kezelhető kategória, de én nem voltam annyira, hogy mondjam, látványosan a politikai viták részévé. Téve, mint ahogyan most Rolcsányi László. Ugye De hogyha te... jól veszem ki a szavaiból, ezt a részt leszámítva, pedig pont ezt a részt szoktam hangsúlyozni, az, hogy valaki hosszabb ideig készülhessen fel egy pozícióra, mint ahogy az ön helyzete alakulta, sokkal szerencsésemnek találja, mint ahogy az ön akkor hát volt. Sokkal szerencsésem, mert nem arról, tehát a, a, ez, egy, ez egy nagyon más terep, más intézmények, más nyelv, más szokások, más kultúra, tehát nem arról van szó, hogy az ember egyik minisztériumból átköltözik, a másik minisztériumba, de ugyanabban a politikai rendszerben Oké, okay, hogyha tovább. ezt így nézzük, és a kremlinológusok azt akarják láttatni, hogy ön bukott emberként ment már eleve ki, akkor abba bele szeretnének valamit látni, és elhelyezik önt, mint Európai Uniós Pokorni Zoltánt, aki nyilvánvaló, hogy a hegyvidékre azért ment el, mert az messze van a parlamenttől és Orbán Viktortól, vagy ez egy olyan leírás, amivel nem tud mit kezdeni, független attól, hogy permanensen találkozik vele. Hát, ezért nem találkozom vele permanensen. Tehát nekem az, hogy bukott emberként, én ezzel nem találkoztam, én, illetve találkoztam, de, de minimális mennyiségben az, hogy én bukott emberrel ebberként mentem valaki. Azzal találkoztam nagyon sokszor, hogy én olyan feltételezések voltak, hogy nekem azért kellett kimennem ez a hogy, másik, igen. Hogy félre hát Mint Rómában, amikor valakit el, eltesznek a limeszekre. Igen, én ezzel találkoztam. A másikkal nyilván akkor... Jó, bármelyikben van-e igazság a... maga, amit ön hát megjelt. Ez nem, nézd, ezt én nem tudom, tehát ehhez nem velem kellene interjút készíteni. De azt kérdezem, hogy saját hogy magát, ma, ma, magát nem, látta ilyennek, nem? nem. én első, né, hát ezt is mindig el szoktam mondani. Én, én vagyok az az ember, ismereteim szerint a magyar politikusok közül, azon kevesek egyike, aki könyvet írt az Európai Unióról, aki tanítja az Európai Uniót, aki, aki komolyan hisz az európai integrációban minden hátránya ellenére, és aki számára az, hogy biztos lehet, az nem, nem egy félretétel volt 2014-ben, hanem egy olyan izgalmas, egyrészt intellektuális, másrészt pedig politikai feladat, hiszen, mint említettem, 2014-ben ez nekem nagyon úgy nézett ki, mint egy egyéni, tehát az űrhajós kiküldik a világűrbe, és aztán vagy lesz összekötetés a, a, az központtal, vagy nem, de próbáljam meg túlélni ezt a kalandot, mert ilyen volt, az 14 eset. Hát engem politikailag is érdekelt, hogy sikerül e ezt megcsinálnom. Emlékszik rá, vagy talán emlékszik rá, a Le Monde azt mondta, hogy én vagyok az európai integráció Darth Vaderje. Tehát, ugye egy olyan, olyan mértékben fasiszta, romlott és szemét alak vagyok, Hogyha én bekerülök az Európai Bizottságba, akkor az Európai Bizottság, az egész Európai Integráció. Oké, ez nem, ez, ne, ez nem fokozható, de azt kérdezem öntől. Ez nem fokozható, de nem volt senki, sem, aki azt mondta volna a magyar politikusok közül, hogy álljon már meg a menet nagyosítjából. Pontosan erre akartam utalni, hogy nem összehasonlítható, de azt kérdezem, hogy miközben a kiállás lényegesen nagyobb, ha tetszik, az egyik helyen kevésbé volt, vagy egyáltalán nem volt, a másik helyen van az, ami most a Gárdélyen, vagy bárki más mond, vagy a hazai ellenzégi politikusok Rócsányi Lászlóról, az mennyiben emlékeztet és hasonlít arra a státuszra, ami önnek volt még azt megelőzően, hogy megválasztották volna biztosnak? Ugyanaz ugyanazt, de a vádak is nagyjából ugyanazok, azzal az alapvető különbséggel, hogy az én emlékeim szerint akkor Gyniászki Attila vezetésével a magyar kultúra emberei voltak, akik kiálltak. Lettem nyilvánosság előtt, más senki. Itt viszont azt látom, hogy a, a Fidesz is, a kormány is e, teljes megszerességgel felsorokodik, és ez egy nagyon fontos különbség, mert innentől kezdve ez nem egyéni gyakorlat. de mindentől ez, ez valóban sokkal, sokkal komolyabb túlélési esélyekkel rendelkezik rocsányi László, mint rendelkeztem én annak idején, aki, aki ott gyakorlatilag egy ilyen sufmi próbált meg valahogyan a szövesbe szerítések között olyan eszközt fejleszteni, amivel át tudjuk jutni a, a Reggeteg papírom között nem találom, de megtaláltam. E, mekkora jelentősége volt annak, hogy 2014-ben önt alkalmasnak találták, de a teljes portfólióra nem? Jean-Claude Juncker végül úgy oldotta meg, hogy a magyar jelöltől elvette az uniós polgárság portfólióját, és csak a kultúrát, az oktatás ügyet, valamint az ifjúság ügyet tarthatta meg. Ez akkor hogyan zajlott, és valójában mekkora rangfosztás volt ez? Ez nem volt rangfosztás. A lényeg az volt, hogy alkalmasnak, tehát úgy, ugye, akkor megint ahhoz, hogy mihez képest, úgy indult, uh, úgy indultunk neki Bár a Azt, hogy ön mi szeretett volna lenni, vagy hogy a kormány akkor minek szánta, abban segítsen nekem, az mi lett volna? A kormány nem szánt engem senkinek, semminek, Én tehát azok nem igazak, amiket, amit most leírnak az újságban, hogy 2014-ben uh, is a bővítési portfólióért lobbizott volna a magyar kormány. Én szerettem volna bővítési biztos lenni. Azon egyszerű oknál fogva, hogy beszélek szerbül, vagy horvátul, és ismerem a, a balkáni régió politikusainak egy rész, jelentős részét személyesen uh -huh. is, és jó kapcsolataim vannak, tehát én ebből adódóan... És az nagyon hamar kiderült, kiderült hogy ez nem lesz? Nem nagyon hamar kiderült ki, ez, ez úgy derült ki, hogy ugyanez a, a jogállamisági témát a baloldali pártok, elkezdődik, ugyanazt mondani, amit most Rocsányi Lászlóval e, szemben mondanak, hogy... E, hogy lehetne rábízni a jogállamisági kérdést egy, egy, egy ilyen emberre? Ugye, Jó, magyarul, hogy ez kicsit rával. más, mint amit az előbb mondtunk bárkiről, aki oda megy az osztályfőnökhez és azt mondja, hogy elnézést, én miniszter szeretnék lenni. Itt előfordulhat olyan, hogy egy ország, vagy valaki konkrétan megmondja az, el, az elnöknek, aki elnök, bármilyen ugye, őt, se, ő, ő, őt megszavazták már? Őt megszavazták már, de meg, még a bizottságot nem, fogad... Igen, nem van, fogadták Igen, nem fogadták el. Tehát ő, ő, meget, ő jobb nem. helyzetben van, mint Rócsányi László. Azt kérdezem öntől, hogy anélkül, statisztikát vezetnénk, mert nyilvánvalóan nincs statisztika, de mennyire válik az be, hogy valakit minek küldenek, és meg is választják annak, vagy kap valami egész mást? Hát egyrészt milyen, milyen, helyzet, milyen viszonyban van a küldő ország a leendő bizottsági elnökkel? Uh -huh. Ugye nálunk? Megint egy nagyon nagy különbség, Ursula von der Leyen támogatta Magyarország, támogatja a Fidesz. A 2014-ben Jean-Claude Juncker Ün, ellen szavazott Orbán uh -huh. Viktor az Európai Tanácsülésen, David Cameronnal együtt, és később aztán az Európai Parlamentben is a Fidesz képviselők annak ellenére... Valaha Európai is a, a Juncker erről volt kettejük között szó, vagy önök annyira emelkedettek, hogy erről nyilvánvalóan nem beszélnek. Annyiban volt szó, hogy egy nyár folyamán egyszer, még 14 nyarán megkerestek engem, hogy azt az üzenetet közvetítsem Orbán Viktornak, hogy, hogy ha lehet, akkor a Fidesz legalább tartózkodjon és ne, nemmel szavazzon. Ezt ugye nem sikerült ezt a missziót végbevinnem, és hát én az üzenetet átadtam, de ennek a Fidesz képviselői nemmel szavaztak, mondom megint csak néppárti képviselőként, európai néppárti képviselőként, a néppárti előtt ellen, és innentől kezdve gyakorlatilag számomra egyértelmű volt, hogy, hogy semmi olyan portfóliót nem kaphatok, amiről szó volt, vagy amit szerettünk volna. Volt azt megelőzően, előzően, voltak arra utaló jelek, hogy a bővítést megkaphatom de utána már erről nem volt szó. Azt erője nekem, hogyha követi, ha nem követi, akkor kihagytuk. Az a meglepetés, amely az ellenzéket érte, amelyben a demokratikus koalíció azt a megoldást választotta, hogy hát lehetséges, hogy megválasztották annak trócsányi, illetve hogy Felajánlották neki azt, amit egyébként kért, az azért teljesen lényegtelen, mert hát ennél hülyébb, lényegtelen feladat nincs. És ott néhány riporter próbálta a demokratikus koalíció képviselőit meggyőzni arról, hogy ez nem így tűnik, de mindegy, ők kitartottak ebben. De az összes többi, az, az legalább annyiban őszinte volt, hogy eltátotta a száját, és azt mondta, hogy ba meg hát erre nem gondoltam, ez nonsense. most aztán összetrombitáljuk mindazokat, akik ezt akadályozhatják, mert hogy az Orbán Viktornak még ez is sikerüljön, hát ez nem következhet be. Ezt ön hogy érte meg ott, aki egyébként nyilvánvalóan többet tud politikai alkukról, ha ez egyáltalán politikai alku Mert lehet, hogy egyáltalán nem politikai alkú kérdése volt. Hát az, az, az, az alku egy olyan pejoratív szó, amiben mindig szó? Az De szerintem nem, ez egy megállapodás kérdése. Minden, minden ország, sőt, az az esetben minden ember, minden biztos jelöznek vannak személyes prioritásai. Ha ez összefésülhető a bizottság elnökének az elképzeléseivel, akkor ez az optimális, hát mindenki elégedett emberekkel szeret dolgozni. Szerintem ez egy nagyon nagy siker, egy nagyon jó, tárta, nekem nagyon fáj ért a én tehát most is nagyon szívesen lennék bővítési biztos, állandóan ott lennék abban a régióban, mint ahogy így is nagyon sokszor ott vagyok, amikor szabadi döndet teltem és De hát sok sikert kívánunk Szócsányi Lászlónak szerintem nagyon kedvező feltételek között kezdheti meg a munkáját. Van egy nagyon erős támogatottsága a kormány részéről, van egy látható jó indulat a bizottság elnöke részéről, úgyhogy ez, ez, ez, én azt mondanám, hogy a... És a parlamenti ez, ez viszonyok neki más, kedveznek? Hát a parlamenti viszonyok kedvezhet, kedvezhetnek neki. Hát a, a, az Európai Parlament azért... E, olyan, hogy én a, a meghallgatáson, tehát, ha a meghallgatáson valaki egy elfogadható teljesítményt nyújt, akkor azért az Európai Parlamentnek arra nincs képe azt mondani, hogy alkalmatlan... Jó, iszorban. rendben van, hogyha hazajön, és emiatt nagyon fáj a szívem, miközben tudom, hogy nem irigy, az én vállamon sírhat. Én ezt felajánlom. Tehát. Jó, köszönöm szépen. Sok szó esik, ön erről valószínűleg többet tud, de még egy pillanatig maradnék két, hogy a legfontosabb dolgokat kérdezem, nem tudom, aztán más vizekre evezünk, hogy ez az európai életmód védelmér felelős biztosi portfólió, vagy az izé, ez most egy mellélövés, vagy nem mellélövés? Stoznácsitéta? Mi ez? Szerintem, szerintem nem mellélövés. Ugye a tartal tartalmilag nagyon nagy viták zajlanak mind a mai napig, hogy valójában mi is tartozik oda. De ez, egy is, joga egyébként, ez is joga egyébként a, a, az elnöknek, hogy kreáljon Igen. egy olyan ízét, ami korábban nem volt. Igen, abszolút. Tehát, hogyha ő egyébként Csak. azt mondja, hogy az európai krétáért felelős biztos, akkor lesz európai krétáért felelős biztos? Így van. Uh -huh. Így van. Így van. Tehát ő, ő nyugodtan, teljesen szabad keze van az Európai Bizottság, tehát a kollégium, a, a biztosok testületének, a, a szerkezetének a megválasztásában. Ez itt van lehetőség. Hát a mostani helyzet az, hogy képzeljék el, ön és a hallgatók, Igen, ugye 27 tagú bizottság lesz, nagy valószínűséggel, nagy utánja már nem fog küldeni, biztos. A 27 tagú bizottságból nem kevesebb, mint 13 ember valamilyen főnök lesz. Tehát lesz egy, egy elnök, három ügyvezető alelnök, executive vice, vice president, tehát ügyvezető alelnök, és kilenc darab alelnök, ami azt jelenti, hogy 13 főnök és 14 közlegény. 14 biztos lesz. Tehát ilyen lassan már a Pál utcai fogja elérni, de ez most, hogy mennyire bonyolult uh, koordinátorrendszerben rendszerben kell már mozogni a bizottság elnökének. De ha, az önmagában minden, nem baj, az hogy én kiveszem. Tehát az a kérdés, hogy működik e ségszerűen. Hát van, van két olyan óriási tárca, amelyel kapcsolatban komolyan nem tudom, hogy hogyan fogják tudni a biztosok ellátni a feladatait. Az egyik Cédi Gulárnak a francia biztos a gyakorlatilag a, a digitálistól, az űrkutatáson keresztül, az iparfejlesztésig minden francia ország vagy a francia biztos de ez egy elképesztően nagyon nagy, nagy uh, tárca. A másik pedig Mária Gabrieli, aki az én, megkapta az én tárcámat, plusz megkapta Carlos Maidást, tehát kutatás, innováció, fejlesztést. Tehát oda tartozik az ifjúság, sport, kultúra, oktatás, kutatásfejlesztés, euh, tudomány, innováció, ami szintén egy, egy óriási terület. Ezt, ezt ők ketten nem tudom, hogyan fogják bírni munkával, de ott van mellette Dubravska Suicának, a horvát euh, alelnöknek, a demokrácia és demográfia nevű uh, portfóliója, ami, ami, ami egy, uh, hogy mondjam, egy sokkal, sokkal fogalmazunk, úgyhogy légiesebb szerkezet. És akkor visszatérve erre az Európai Életmód Védelmér felelős izélyről, ja, ez, ez, ez, ez, ez majd mit fog csinálni? Illetve én ő mit fog csinálni? Én szerintem itt az elsődleges cél az volt, hogy magát ezt a kérdést, mit a témává, tegyék európai politikai szintéren, és a sikerült is szemmel, látszott, az Európai Parlament rendkívül éresen reagálta. rá. Tettem. és a, Az elkövetkező egy hónapban, vagy még aztán az azt követő időszakban is egy állandó vita téma lesz. Számomra egy, egy ügyes politikai kommunikációs lépés, merész, de ügyes politikai kommunikációs lépés, egy újabb bizonyíték arra, hogy amit a EP választás előtt is mondtam, amikor azt mondtam, hogy a migráció és a, a klímaváltozás kezdenek európai politikai témává válni, és így kezd kialakulni egy európai belpolitika, ugyancsak ezek a témák ugyancsak csatlakoznak ezekhez az európai belpolitikai témákhoz. Tehát én úgy gondolom, hogy ez elsősorban, hogy mondjam, nem annyira tartalmi politikai, mint inkább kommunikációs politikai lépés volt ez az el, ennek az elnevezésnek a létrehozata. Köszönöm. Azt mondta ön a Transindexnek, megint bekerült a médiába, mert kérdezték egyebek közt Örtől, hogy a Magyar Tudományos Akadémia ügyjel kapcsolatban mit gondol, amikor pont egy Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésen mondta azt, hogy nagyon fontos, hogy a tudomány függetlensége megmaradjon, összeint nem sérült az, ez az elmúlt időszakban, amire úgy válaszolt, hogy úgy gondolom, hogy nem. Azt kérdezem öntől, Bocsánat, csak hagy, hagy, hagy, hagy, hagy. Amennyire én egyézze, tudom, különböző modellek egyézze. vannak a kutatóintézetek és az akadémiai működésével kapcsolatban. Nyilván, ha ezzel kapcsolatban bármilyen alkotmányosági aggály lenne, vagy közösségi jogba ütközne, akkor a megfelelő intézmények megteszik ezeket a lépéseket. Köszönöm szépen. <tos> igen, igen. Ez Jó, volt a, ugyanis Ezt éppen. nem így hozták, ugye, mert alapvetően hogy arról hát, volt szó, hogy nem sérült a tudomány függetlensége, amely ahogy szokták mondani, szöges ellentétben van lovász elnök úrnak a véleményével, akinek az alkotmánybírósághoz írt beadványa itt van előttem, és annak a per es pontja azt mondja, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tudományos szabadságának sérelme, és ez két oldalon át van sorolva, ami azt jelenti ebben az esetben, hogy ön ezt nem így ítéli meg, vagy nem olvasta, vagy, vagy mind a kettő igaz, és közben párhuzamosan attól még ez így lehetséges, mert ő hosszasan argumentálja azt, hogy különs tekintettel a Magyar Tudományos Akadémiára vonatkozó alaptörvényi klauzulára, mindez igazolja, hogy az MTA klauzula szerint a Magyar Tudományos Akadémia csak is a kutatóhálózattal együttértendő, ennek fennmaradása biztosítja az alaptörvény tizedre a Magyar Tudományos Akadémia, hogy később tudományos kutatási tevékenységtől, mint közfeladattól való megfosztása, ezért alkotmány ellenes. Ez a változtatás sérti az akadémiai kutatóhálózatban működő kutatók tudományos szabadságát, és ez azonban a befogadás feltételeinek hiányában, mármint hogy ugye az elnök úr egészen hihetetlen agályos a tekintetben, hogy mi az, ami befogadható egy ilyen uh, panaszban, és mi az, ami nem Nyilvánvalóan segítettek neki jogászok, nem tárgya a jelen alkotmányjogi panasznak. Ez egy, egy politikai vita és az akadémia elnöke az egyik résztvevője ennek a politikai vitának, amiben majd az alkotmánybíróság, és hogyha más szervezet fordulnak, akkor pedig más szervezet. Elnézést, és ez, és ez nagyon fontos. fontos. A tudomány függetlensége az politikai vita? Minden politikai vita. Hát most, ja, be, beleméltünk ebbe a meccsbe is, hogy most akkor miközben a politikának a tudomány, de azért a politika a közügyek összessége. Hogyan bánatban lenne politikai vita? mint ahogyan az a tesebben a ár is áris lehet politikai vita. Egy is, persze. Hát, politikai nem vita nem az tulajdonképpen mindent. Ami azt én tök tökéletesen nyelven, értem. Amit a magyar nyelvben állandóan ezt keverünk, amit azért, hogy politikai, akkor a másik fölkapja a fejét, és úgy érzi, hogy pártpolitikai. Nem, ez egy politikai vita. Hát, politikai vita folyik arról, hogy sérült-e a tudomány függetlensége, vagy nem sérült. Ez nagyon, mint a politikai viták természete, ebből adódóan itt is nagyon függatói ki hogyan definiálja a tudomány függetlenségét? Ki milyen szinten láthatóan az akadémia elnöke ebből egy alkotmányos, megpróbálja a pozitív jogra valahogyan kivetíteni, alkotmányos ö, ö, problémát lát ebben, és ezt adja elő, más mondhatja, megfogalmazhatja a tudomány függetlenségét teljesen elméleti szinten úgy, hogy a politikusok ne szóljanak bele, vagy a politikusok csak ne befolyásolják a kutatókat, és a többi, és a többi. Tehát persze egy politikai vita, hogy ne lenne az. Azt kérdezem öntől, hogy e tekintetben van-e önnek osztottsága mint politikusnak, és mint egyetemi tanárnak? Tehát van-e önben egy ilyen válaszadás előtt, egy latolgatás a tekintetben egyfelől, másfelől? Persze, hát a válaszodás előtt persze, hogy van, de ma a során nincs, tehát nem tudom azt mondani, hogy no, egyetemi docent, azt mondom, hogy sérült, a tudom, hogy mint politikus azt mondom, hogy nem sérült, tehát nincs ilyen. Végig kell gondolnom, persze, mindig a válasz. Jó, de akkor ez egy nagyon érdekes dolog. Nagy. Lé létezik Ezért az, hogy most más választ ad, mint amikor hazajönne, és már nem lesz politikusi e, funkciója, vagy ez egy rossz kérdés? Nem rossz kérdés, de nem létezik. Tehát én nem, hogy mondjam, e, őm sose lesz már civil? <gül> De én, én, én, én, én civil vagyok. Tehát amikor kormánytag voltam, meg amikor például a bizottság tagja vagyok, akkor, hogy olyan ügyekben kérdeznek, akkor nekem ahhoz tartanom kell magam. Például az Európai Bizottságot megkérdezték ebben az ügyben. És az Európai Bizottság egyelőre hasonló választ adott, mint amit én, hogy hát, megvizsgálták az ügyet, és úgy tűnik, hogy egy, egy pozitív jog szempontjából, a közösségi jog szempontjából nem történt ilyen jogsérzés. Most ez, eh, amikor bizottsággal kapcsolatos ügyben kérdeznek, akkor úgy kell nyilatkoznom, természetesen. Akkor előfordulhat, hogy eh, majd akkor máshogy eh, nyilatkoznék, mint, eh, mint egyébként eh, civilként, eh, vagy civilként másként nyilatkoznék, mint ez Ez nem olyan kérdés itt most. Tehát ez ez, ez, ezért volt, ezért kértem, hogy olvassa végig a választ. Uh -huh. Végig olvassa a választ, akkor látod, hogy azt mondom, hogy majd az intézmények megmondják, hogy sérült el a függetlenség, vagy nem. Jelen pillanatban én azt látom, hogy ö, első körben ö, van egy olyan konszenzus, hogy ez... És ezt tekintett, mert ez egy rossz kérdés, de mégis talán értelmezhető a heti beszélgetésünk révén, hogy ez az intézményi rendszer, amely ezt vizsgálja, ez működik olyan demokratikusan, mint amilyen demokratikusan működik az angliai parlamentarizmus, ahol egyébként egy őrült nem tud olyan döntéseket hozni, mint amilyen módon egyébként adott esetben Oroszországban az elnök törölve az őrült meg tudja tenni azt, amit akar? Ugye egy demokratikus Elvés a jogállami elvöveredik. Egy bíróság nem demokratikusan működik, hanem jogállami elvek mentén működik, mert ha demokratikusan működnek, az Alkotmánybíróság azt mondaná, hogy ki írt referendumot I ír ki erről, ki mint gondol. I szerintem e így, szerintem el kell fogadnunk, hogy úgy működik. Most. Nem tudom, nem, nem, hogy nem elemezgetném politikai elvek mentén az alkotmánybíróság döntéseit, de az alkotmánybíróság azért jött kétre, hogy annak a döntéseibe, ahogy a kúria esetében is belenyugodjanak a vitás felett. És ez, ez idáig, ez, ez működött Magyarországon. tehát... Van, aki zsúgolódik, van, aki duzzog, okay, de minden, értettem. Cí, tudomásul. Azt teszi. kérdezem, hogy egyéb iránt abból adódóan, hogy lehetséges, ki tudja, hogy átmenetelőnek semmilyen politikai funkciója nem lesz, eh, amikor visszatér biztosként, akkor az is lehet, hogy átmenetleg ismét értelmiségi lesz? Hát ez a végig vita közöttünk, én szerintem sose voltam értelmiségi. Jó, ja, sose voltam. Ilyen értelemben. Tehát mit jelent az értelmiségi hogy mérlegelem az elveket és igyekszem kín... volt olyan köztársasági elnöke Magyarországnak, aki azért nem volt hajlandó velem beszélni közvetlenül mert hogy ezzel sérülne a függetlensége tehát ilyen nem szeretnék lenni soha egyetlen pizanacig a... de én... mint micsoda? én ilyen velem, mint, mint ember de, de akkor nyilván közterepő voltam és de... ez önre vonatkozott vagy bárki másra? Hát nem, nem kérdeztem meg tőle, hogy egyébként kik azok, akikkel hajnodók, találkozom, és kik azok, akikkel nem. De a, tehát én, én ilyen ember vagyok. Tehát, most, tehát én nem úgy néz ki, hogy hazamegy a nagas, és egy cipzáral leveszi a, a, nem tudom én, a bőváros nagas. Nem, és nem, nem, nem hűltem meg. Én a, valójában folyamatokra próbáltam mutalni, csak igyekeztem röviden megfogalmazni. Aha. Nem tudom, hát akkor ilyen értelemben lehet, mert akkor nyilván az ön értelmiségi definíciójától is függhet az, hogy, az, hogy éppen, e, éppen milyen vagyok. Én nekem van egy többé-kevésbé szuverén véleményem a dolgokról, ezt igyekeznek, látom, újságírók mindig valamilyen formában vagy hűha, vagy nahát fordulatokkal, a fide álláspontjával viszonyba hozni. De azért tegyük hozzá, egy erre időnként Fideszes politikusok is alkalmasak. Ő, ők is, igen, ők is teszik. Én, én meg mindig is ülök, hogy én hogy szerintem én egy lojális politikusa vagyok a Fidesznek, aki bizonyos kérdésben más gondol, de ez szeretem más is így van, csak nem biztos, hogy lehetősége van arra, hogy elmondja ezeket. Hát mert pedig, hogyha mezőr lesz, akkor is elmondhatja addig, amíg én itt ülök. Bírzom benne, és élnék is a lehetőséggel. Igen, de az nem szerepel egyelőre a tervei között, hogy mezőr lesz. Ö -ö -ö -ö. Jó kérdés, de mivel november első évvel jár le a mandátumon, szerintem akkor kicsi a kereset a mezőri státuszban. Az inkább az én, legalábbis az én urbánus agyamban ez ilyen tavaszi-nyári korőszi elfogad. Gátör még lehet, mint, mint egy ilyen kvázi-pedikán. Ajajaj, aj. kicsim. <gül> Azzal megvan filmesítve, igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását, és köszönöm, amennyiben köszönöm. élek még, és műsorom is van, a jövő héten is felhívnám. Várom. Én is köszönöm szépen. szépen önnek is kellemes Viszont hírségét, viszontlátásra. Röpke szünet? Lehet? kétféle eset van. Az egyik az, hogy van egy fajta társadalmi konszenzus, ez rám kevésbé jellemző, hogy valakinek a halál kapcsán valakit megkérek arra, hogy beszéljen róla. Az esetek 99%-ában ilyet akkor teszek, hogyha az illetőhöz volt valamilyen közöm, ismertem, független attól, hogy az milyen mélységű volt, de azért, a gázló mélységnek meg kell, hogy legyen, és akkor az ember arra gondol, hogy minden saját maga ezt nem teszi meg, mert az valahogy olyan önellentmondásos. Valakit megkér abból a közegből, akit ismer, mert egyébként ismeretleneket felkérni azért az ez ügyben. Tehát, hogy ez, ez, ez, ez valahogy személyes. És még miért Pető Ivánt arra kérném, hogy emlékezzem meg rajklász rajklásztóról, és akkor nem egy beszélgetés lesz, hanem csak őt hallják, és amikor leereszti a hangsúlyt, még azt sem tudom, hogy azt fogom mondani, hogy köszönöm, mert nem tudom, hogy ilyenkor mit kell mondani. Annak idején nálam többen vállalták, hogy sírbeszédet mondanak, viccesen vagy kevésbé de már közülük is sokan meghaltak úgyhogy nem biztos, hogy bárki is fog sírbeszédet mondani, függet attól hogy nem is lesz temetés, így például meghalt Molnár Gál Péter neked volt e tekintetben bármi rendelkezésed a saját életedet illetően? Mármint engem kérdező? Igen, hogy te kértél -e bárkit is arra hogyha Netán lesz ilyen, akkor ott álljon és mondjon két mondatot nem, mert a családommal megbeszéltem, amit ez időben meg kell beszélni, és hát még ez távoli jövő gondolom. Én nem, magam, nem, nem akartam közelíteni, csak egyszerűen. A... a helyzetet próbálom nem. a maga módján oldani, mert, mert... Világos, világos, megértem, nehéz mifaj, nehéz mifaj. igen. E, hát... Jó, nem, nem akarok erőbe vágni, a nem, de, de ugye hát többnyire arról szokott szólni, vagy sokszor arról szól az ilyen diskurzus, hogy én is az eltávozott. Hát ezt, én ezt a műfajt nem szerettem. Annyit tennék még hozzá az, amit te mondtál, és ami közvetlen szövegemtől független, hogy a New York Times hosszú cikkben búcsúzik Rajk ami hát nem teljesen hétköznapi dolog, hogy egy magyar kortárstól a világ legjelentősebb, vagy egyik legjelentősebb lapja így búcsúzik. Mondjuk nyilván nagyírótól, eh, Nobeldiastól igen, de hát az iraszt nem volt ilyen rangú, de megkapta ezt eh, ezt csak a hazai, hogy is mondjam, hivatalos viszonyuláshoz szeretném társítani. Na, akkor kérésednek megfelelően mondom, amit én fontosnak érzek. Rajk Lassi igaz ember volt, öntörvényű, de mindig jó ügyben vett részt. Tisztán, szabadon, autonóm módon élt. Akármilyen volt a rendszer, akármit csinált már, mint ő. 1949-ben nem sokkal születése után apja Rajk László Találkozott egy barátjával, akivel együtt raboskodott a spanyol polgárháború után Vernében, a rossz és kegyetlen francia lágerben, erről egyébként Nádas Péter hosszan írt a jelentős könyvőben. Arról beszéltek, hogy gyermekeikre már boldog élet vár. A folytatás ismert. Most is sokan elmondják, az rajkot nem sokkal később lefogják, kivégzik, feleségét bebörtönzik. A csecsemő Rajkolászlót állami nevelő otthonba dugják. Kovács István nevet kap Anyával csak annak szabadulása után 1954-ben, tehát öt évvel később találkozik, a nevét is ekkor kapja vissza. Nem sokkal később, 56. október 6-án, mint azt egy sokszor közölt fénykép is mutatja, érdeklődő kisfiúként nyilván csak részlegesen értve a történéseket, nézelődött apja újra temetésén, hogy aztán 33 év múlva egy másik újra temetésen Imre és más tiszttársain 1989-ben az ő és Bachmann Gábor közösen tervezett díszletei előtt történjen az esemény. De addig, 1989-ig, még mintha nem lett volna elég a másnak egy életre szóló trauma, mármint hogy apja végleges, anyja időleges elvesztése a saját nevétől megfosztás után újabb próbatételek jönnek. Anyjával 56. november 4-én a Jugoszláv követségre menekül, és ismert a szovjetek elrabolják, még mindig. Hét és fél éves, amikor a romániai sznagovba viszik. Nincs még tíz éves, amikor onnan visszajönnek a kényszer lakhelyről, és arra tér anyjával haza, hogy nagy Imrét és társait kivégzik, anyja barátai közül sokan súlyos börtönbüntetést kapnak. Az idővel szálfa termetői cseperedett fiatalember e, ténylegesen és átvitértelemben is kiemelkedik a tömegből termete és az a lévő fellépése sokszor maga a provokáció. Mamájától, Júliától hallottam a történetet, hogy feleselve az egykori ifjúsági park belügyes parancsnokával bizonyos rajnák elvtársal megverék, vagy talán csak megdádázzák és lefogják a tartók. Nem hiszem, hogy sokat segített a rendszerhez való barátságát. Építészként, építészmérnök lett egyetem elvégzése után, egyre szuverénnebb alkotó, ipari épületek tervezésében vett részt, közben a 70-es években kibontakozó neo magyar neo gárdájának több műfajban is alkotója, ekkor kezdődik látványtervezői munkája. A 70-es évek végétől bekapcsolódik az új politikai ellenzéki mozgalomba. Minden csinál, amire éppen szükség van, nyomtat, terjeszti a szamizdatot, és szamizdat bucikot is nyit a lakásában, mindaddig, amíg el nem veszik a lakást. A demokratikus ellenzék egyik tagja a rendszerváltásig. Elveszi állását, munkát nem kap csak négerként már, mint más nőven nem építhet, így látvány és díszlettervező lesz. Tehetségét, installációk dicsérik, számos fontos film díszlettervezője már ekkor is. Egyik az elsőknek, aki segélyt visz 89. decemberében Romániába, előtte is járja már az országot, mármint Magyarországot, ellenzéki múltja alapján ugyanis evidensen lesz az SZSZ egyik vezetője, szervezi a pártot. Ugyanakkor a 89-es intenzív politizálás és annak ellenére sem lesz politikus és nem is kíván az lenni, hogy az első parlamentben képviselő lesz. Tudja magáról, hogy nem neki találták ki a sok, kö sok kötöttséggel, kompromisszummal járó hivatásos politikusságot. Jelképes is, hogy a parlamentbe kerülve az utolsó sorba kéri magát, mondván bármikor szeretne lelépni. Amikor a második ciklusban valóban kiszáll a parlamentből, azon kevesek közé tartozik, akik nem kezdik ezzel nyilvánosan kritizálni az ott maradottak tevékenységét. Ekkor már újra gyakorolja a szakmáját. Míg pályakezdőkorszaka után hosszú ideig csak rajzasztalon építkezett, vagy ácsként, tehát tevőlegesen, de nem tervezőmérnökként, pályázatokat készített ugyan, de, több, de nem nyert. Ekkor, tehát a 90-es években megvalósult munkái is vannak. Szellemiségét nem csak a Nagy temetés díszletéből ismerheti a közönség, de a Lehel Csarnok épületéből is a posztmodern szárazföldi kofahajó Jól mutatja, hogy milyen jellegű ember volt rajklaci, vagy az áptépített korvim mozit is ő tervezte. De marad a díszlet és látványtervezésnél tervezésnél neve nemzetközileg is egyre ismertebb. A magyar zsidóság legnagyobb temetőjének Auschwitz-nak megrázó állandó kiállítását is ő tervezi. Jellemző, amit egy interjúban mondott, minden építésznek kellene díszlet látványtervezéssel foglalkozni, hogy megtanulják a mulandóságot, hogy ne legyenek olyan arisztokratikusak, mert az épületek sem az örökké valóságnak készülnek. Őt, ha valami a nagyképűség, az arisztokratizmus nem fenyegette. Büszke és szuverén ember, de hétköznapiságát, meleg emberségét, akit közelről ismerték, állandónak látták. 2010 után esélye sincs, hogy az Orbán rendszerben középületet tervezzen. Épp úgy fekete listára került, mint 89 előtt. Veszprémben felállított 56-os emlékművét a forradalom 50. évfordulóján lebontották a hatalomra került fideszesek rendelkezésére amiben nem korlátozták, a film díszlettervezésben teljesedett ki tehetsége. Ezen a nemzetközi pályán a csúcsokra emelkedett. Autonom ember maradt, nem lehetett megtörni. Az ő világa mindig szabad volt, és független, miközben elkötelezetten sokat tett eszményei megvalósításáért. Apja reménye, hogy boldog ember lesz, kicsit más úton, de megvalósult. Betegsége sikerei csúcsán érte, de még ez sem törte meg. Bátran és fegyelmezetten nézett szembe a sorsával. Valaki most azt írta a rajkott méltató megemlékezéseket olvasva, hogy azért szentén nem kellene alvatni. Erre nem lenne esélye, de aki szabad és szuverén szeretne lenni, akár példaképnek is tekinthetné. Köszönöm szépen, sajnálom az apogót. Minden jót. Minden jót. Pető évente halottak. A műsornak nincs vége, de más zenét nem találtam. 061 és 06 bármilyen témában. Ma a 2019 szeptember 13 a péntek van, és három percen múlott negyed, 9 ez a minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános kísérleti, és nem tudom, milyen műsora. Derült és gyönyörű idő van. Hőmérsékletekről nem beszélnék, mert azt nem tudom, de rövidesen gondolom, meg lesz a húsz. Aztán a 25 is de annál több valószínűleg nem. E-mail címem döröpontfialajanaszkukat.com. Egy nagyjából 15 perces szabadon rendelkezésre álló idő után van Bácskai János Ferencváros polgármestert, és utána néhány percig megint csak maradok, hogyha akarnak élni a lehetőséggel, megtehessék. Hétfőn Kolman Gergely és Lezsák Sándor lesznek más-másokból a Kejfej Jancsi vendégei. És teszem hozzá, hogy habár a jövő héten már a harmadik hetébe lép, a nyári szabadság után visszatért Kejfej Ancsi, én még mindig nem vagyok itthon és nem zökentem vissza semmilyen kerékvágásba. Össze-vissza vagyok. Csak hogyha valamit érzékelnek, akkor ezt érzékelik. És még hangsúlyosabban élem meg azt, amire korábban is felhívtam szíves figyelmüket, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Most pedig, hogy már eltelt legalább három vagy négy perc, Fető Iván után tényleg megtehetik azt, hogy bármilyen témában, akármiben telefonáljanak. 0614 es 8 9 9 es 0999 valamint 06 7-7-1-1-6-1. Figyelek a valamire. Én értem, hogy hallgatnak, nehéz megszólalni, de... Ha meg akarnak szólalni, akkor szívesen teret adnak, teret adok szavaiknak. 8 óra múlott 22 perccel, 061, 4-es, 8-as, 0999 es, -es 0 099, Többet az elkövetkezendő percekben nem noszogatom önöket, fél kilenckor vagy néhány perccel. Utána Ferigon Bácska Jánost döntsenek bölcs belátások szerint. Közelebb kéne jönni a telefonhoz. Rendszerem átjártam, vagyok bányáról. Négy gyerek családapa. Fiala úr, kérem, a gyámhatóság két éve nem engedélyező, hogy látogathassam a gyermekeimet. Még felügyelet mellettem, mondd, hogy csináltak okokkal, ingatagérvekkel támasztja alá. Most nem, jelent, fog, nem fogok tudni ebben segíteni önnek, uram, ez, ez nem egy jogi esetleg. Egy mondatot hadd mondjak még el. A Dámhagyó két hónapja kaptam határozatot, hogy eljárási hibákat vétettek így reindítják az eljárás. Még eljelást. egyszer mondom, el kell, hogy köszönjek elnézést. Standing on the beach with a gun in my hand, staring at the sea, staring at the sand, staring down the barrel at the arab on the ground. The sea is on my mouth, but I hear no sound, I'm alive. Csak nagyon hangosan hallgattam, miután senki nem telefonált és ezt a kiúrszámot, aminek nem tudom a címét, én nagyon szeretem. Kis türelmét kérem. Juga, Panorám, nah, és igen. Csak közben én sok mindent elindítottam itt az izében, a számítógépen. Is jó. jó, a beszélgetést a Ferencvárosi Önkormányzatának, hogyha most egyszerre szól a Szignál zenével, meg egyebekben én valamit elindítottam, de szerintem ennél nagyobb bajunk soha se legyen. Kaptam egy e-mailt, ez most történt, azzal kezdenék, egy törzshallgató kérdezi, azt mondja, kedves fial János, sajnos nem mindig engedhetem meg magamnak, hogy megnyilvánuljak politikában, az egyetemen más is hallgatja a műsorát, és csatoltam egy képet. Egy volt kollégám osztotta meg, és természetesen támogatni kell az időseket, ezzel nincs is semmi baj. És akkor most mondanám a képet, és aztán folytatnám a szöveggel. 65 Plus Program Ferencvárosban. Kedves Ferencvárosiak! Október 1-e az Idősek világnapi alkalmával ez évtől minden 9. keleti 65 év feleti lakos egy évben egyszer nettó 6000 forintot kap tiszteletünk és megbecsülésünk jeléül. Ha szeretné igénybe venni ezt a támogatást, kérjük, október 1-ig nyújtsa be kérelmét Ferencváros önkormányzatának ügyfélszolgálatához, ezt követően postajuton vagy folyószámlára. Átutalással küldjük önnek az összeget, köszönettel, tisztelettel, dr. Báskai János, és akkor uh, olvasom tovább a szöveget, amiből ki fog derülni, hogy XY, aki férfi, nem uh, alaposan olvasta a szöveget, így aztán az én kérdésem más lesz, mert ő ugye úgy folytatja, egy volt kollégám osztotta meg, és természetesen támogatni kell az időseket, ezzel nincs semmi baj, de ez pont most annyira kampányízű. Vegyük meg 6000 forinttal a szavazatot, mert nem zsákrumplit kínálunk, hanem egyszerű támogatás csak most, csak önöknek. Engem leginkább az érdekel, hogy 2018-ban is volt ilyen támogatás, és ugye itt jön elő az, hogy nem volt figyelmes az e-mail írója, hiszen magában a szövegben benne van az, hogy ez évtől kezdve, mi szült ezt a döntést? Gondolom, hogy ezt is megelőzte, valamiféle bizottsági döntés, vagy közgyűlési döntés, az mikor volt, és hogy akkor volt-e bármilyen ellenszavazat? Hát fejből meg nem mondom, de én egy hangúra emlékszem, hiszen ez a, a felelős és jó gazdálkodás eredményeképpen nem csak a 65 plusz programot tudtuk bővíteni, hanem, hanem a a más korosztályok az iskola kezdési támogatást duplájára e, tud emelni a képviselőtestet. Még egyszer e, az október 1 -e a világ a idősek világnapját semmi hoztuk a választások előtt e, 12 nappal, hanem ez már több mint 30 év az idősek világnapja. Ez az az alkalom, amikor e, ha megengedi a gazdálkodás a költségvetés, akkor ezt meg tudtuk tenni, és meg is fogjuk tenni, mint ahogy tavaly is megtettük, és a megelőző években is nagyon sokféle más támogatást tudtunk nyújtani. Tehát lehet vélekedni, és a kommentelés szintjére lealázni ezeket az eseményeket, de szerintem nem baj, hogyha tények ismerete. Nem, ezért, ezért is kérdeztem, és ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy Belejt, hogy a hallgatóimnak a témákhoz való, vagy személyekhez való viszonyulását nem tudom befolyásolni. Néha akarom befolyásolni, de, de ezzel együtt kötött a kezem, és ha akarom, is mindenki szabadon dönt. Sejt ilyen nagyjából, ugye itt még módom se állt volna ezt visszakeresni, ebben a pillanatban kaptam ezt az e-mailt, hogy vajon mikor születhetett ez a döntés. Június. Júniusban született a döntés, tehát ez az árszámadás elfogadása után, hiszen az árszámadásnál derült ki, hogy több mint 2 milliárd forint ö, olyan pénz van, amit önként vált feladatokra tudunk eldönteni, és ez a körülbelül 60 millió forint, ami a közel 10 uh -huh. 65 pluszos ö, időskorú Ferencvárosit érinti, hogyha mindenki ö, ezt ö, kérelmezi akkor ez, ez nem egymás elől való elvevés, hanem nem ez a... Ez, ez föl fel sem erül, és ön úgy az emlékszik, hogy resze, akkor ezt, hát, ezt mindenki nem megszavazta. az nem tudunk mit csinálni, tehát, nem, nem mit csinálni mert, mert a júniusi döntés után ennyit kell. Vármi, mm -hmm. a, pont a négy, pont most, egy slófra jár, jár az agyunk, négy. hogy vajon ez az e-mail akkor is megszületett volna-e, hogyha egyébként ezt akkor teszik közzé, különös tekintettel arra, hogy ahogy én egyébként, hogyha bármilyen e, József Attila lakótelepi napok vannak, akkor külön szoktam mondani, hogyha azt tudom is, én szeptember 29-én van, akkor én még szeptember 13-án is azt szoktam mondani, hogy akkor beszéljünk egy hét múlva, hiszen az közvetlen előtte mondja az ember, de miután választás lesz, e, és az ilyen ma sok ember közhangulata, illetve sok ember hangulata és abból összeáll egy közhangulat, így lesz értelmezve valami, ami akkor, amikor megszületett, mint döntés, egyáltalán nem tartalmazott, vagy nagy valószínűséggel nem tartalmazott ilyen elemet. Hát a négy napokat sem ünnepeljük meg, plusz-mínusz nyolc napot szoktak mondani, de, de három hónappal előtte nem adódott. Ez semmi közgyűlés nem. vagy bizottság dönti el azért? Ez teljesen közgyűlés volt, mivel költségvetést érint, mint említettem, ez 60 millió forint van beállítva erre a költségvetésbe a, az idősügyi soron. Ugye azt is tudjuk, hogy Ferencváros kétszer nyerte el az Idős Barát önkormányzat címet, pontosan azért, mert most már több mint 1200 ingyenes program várja az időseket Ferencvárosban egy évben, és hogyha ők nem mennének el ezekre a programokra, akkor, akkor nem, nem, nem lenne kinek, akkor hiába szerveznénk ezeket. Tehát ez, ez nem, egy, nem egyszerű és kampányfogás, hanem ez egy tudatos idősügyi koncepciónak és politikának a következménye, ami amit mindig mindenki támogatott. Tehát van, Ferencvárosban nagyon sok olyan ügy van, amit minden képviselőt támogat, tehát politikamentes. Ilyen volt a városrehabilitáció, és sorolhatnék sok-sok olyan ügyet, ami Ferencvárosban konszenzusos alapon működik. Szintén időponthoz kötött, ez például a jövő héten már nem nagyon lehetne elmondani, hogy... Ezután tájékoztatom a lakosságot, hogy 2019. szeptember 13-án, az ugye ma van reggel 8 óra, az már elmúlott 38 perccel, és 4 óra között, tehát délután 4 óra között időpontban motoros polgári védelmi szirénák működés ellenőrzés próba kerül végrehajtásra. A keretbe telepített 21 eszköz a lakosság katasztrófa és légiriasztásra szolgáló a berendezések morgató próbájának alkalmával, 5-10 másodpercig tartó szirén a hang hallható a jelzett időpontban. A riasztóeszközök működőképességének ellenőrzésével, együtt járó kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük, annak végrehajtása Ferencváros lakosainak biztonságát szolgálja. Ha hadititok, ne válaszoljon, de egy ilyen izét azt melyik szervezet hozza e, működésbe, és aztán melyik szervezet hallgattatja el? Hát nem, nem sok titok van Ferencvárosban, minden látszott ellenére. tehát ez meg aztán pláné, nem az, az a katasztrófa, vagy jelen működteti, mikor ezt hallja az ember, még azokat is, az is, aki nem élt meg háborús időszakokat. Elég, elég borzasztó hatása és hangja van, de nyilván a szerepe miatt ezt és a működőképesség miatt. Egy kérdés, aztán megyünk tovább. Egyszer Párizsban voltam a barátnőmmel, az ő lányával, meg a saját. Lányommal, és ott megszólalt a tűzriadó, és nagyon hosszú időn kellett noszogatni az embereket. Ott az történt egyébként, hogy egy família nagyon füstel főzött a szobában. Egyébként lehetett főzni, csak erre sem emlékszem, hogy lehetett, illetve egyáltalán nem lehetett főzni, de ők minden főztek, és hát az működésbe hozta ezt a berendezést. De ott egyébként kifejezetten noszogatni kellett az embereket, mert egyáltalán nem akarták elhinni, vagy azt hitték, hogy ez próba, vagy azt hitték, hogy ez itt csak valami vélet. Tehát ö, öm, önnek volt-e valaha is olyan tapasztalata, hogy valamilyen esemény kapcsán, amely tényleg volt, hogy az emberek erre mennyire figyelnek föl, vagy mennyire engedik el a szó szoros értelmében a fülük mellett? Hát most inkább a közelmúlt eset a soroksályú van a fejemben, hogy ugye az valamikor 2012-kor indult a tűz, és este fél tizenegykor, amikor először belehetett már menni a házba a cuccokért, pénzért, meg aki amire akart, még mindig szólt a házon belül a, a füst vihasztó, elég ijesztő. Volt. Tehát aki arra nem megy ki, az számomra csoda, csoda. Tehát nagyon ijesztő tud lenni. Következzék a harmadik téma, nem mint hogy ezek egyébként belennének számozva, ugye ez most itt Revicki Gábornak a piaci alapú bérlakás kiutalása, amelyel kapcsolatban ugye két dolog van, egyfelől van ugye ez, amelyel kapcsolatban kiadott 11-én egy közleményt a Ferencváros önkormányzat, ez így szól. A Budapest 9 keret kelet Ferencváros önkormányzat a polgármester hivatalához augusztus 26-án érkezett hivatalos levélre gábor Gábortól a piaci alapú bérlakás igénylésére a beadott kérvényt méltányosnak tartottam, és miután ugye önnek van egy kerete, egy tíz lakásra vonatkozó kerete, már mint ezen lakások kategóriájában, teljes mértékben indok volt az egyes szám első személy. A gazdasági bizottság 2019. szeptember negyedik ülésén három igen egy tartózkodás MSP mellett döntött a lakáskérelem elbírálásáról, a három igaz Fidesz volt. A gazdasági bizottság nyílt ülése hozta meg a döntését, a bizottság tagjai nem kértek zárt ülést. Kérhettek volna? Kérhettek volna, igen. A kérelemben szereplő indoklás nem tartozik a nyilvánosságra, tekintve egy személyiségjogat is érint képviselőként és polgármesterként is elítélem, hogy ennek ellenére a sajtó nyilvánosságra kerültek az indoklása részletei, amelyben a Kosut és a dísz lakás és anyagi körülményeire lehet következtetni. Jövőzési képviselő még kampányban sem teszi. A Gábor színvész minden Ferencvárosi Lakossal együtt megbecsült tagja a 9. kelet közösségének, megtiszteltetés számomra, hogy a Kosut és Jelszai maré kívül méltán híres portolok olimpiai bajnok, kajakos és válogatott futbalista, valamint Európa bajnok, olimpiai és világbajnok győztes, játékos és méltán tisztel piarista szerzetes mellett sok Ferencvárosi ember szívesen és önként vállalta a közös fotózást. Ezután is köszönet a közös ügyünk Ferencváros melletti kiállásukért. Ugye itt egy olyan fotó van, amely, vagy egy, egy olyan fotóról van szó, amely akkor nem arról volt hogy annak valami más uh, címszóval jelent meg, nem? A fotó? Hát az, az a fotó, ami azt szimbolizálja, hogy támogatják uh, a jelenlegi Ferencvárosi... Igen igen, igen, tehát, igen, igen, tehát nem arról van hogy Bácska János és uh, barátai, Egy olyan szóval. 80 ember igen. áll ki a Ferencvárosi jelenlegi vezetés politikája mellett. Ez egy, egy állásfoglalás, ez egy kiállás. A következőt nem kell, szeretném. Nem kell tégyelni, és nem is szégyenem és, és itt, ha, ha megtehetem azt, is ne tőlem, de talán megengedhetem ezt a kérdést, vagy kérést. Ja, szinte kezdetettől fogva hallgatom a fejancsit, hogy ismerem a szabályait és a, talán a részvevők nagy részét is. és Ez egy olyan közösségi tér, ahol elég jól ismerjük egymást. Hogy, hogy én fölajánlom mindenkinek, hogy most telefonáljon és jussunk el a kommentelés és a kommentek szintjétől. Zavarjon, igenis zavarjon minket a tények ismerete annak megítélésében, hogy itt mi történt. Ugyanis az, hogy elhangzott a tízes szám, az elmúlt kilenc évben összesen 18, hát évente kettő ilyen alkalom volt, és ezek mind olyan kérelmek, amiket hogyha belegondolunk, és aki már látott egy ilyen kérelmet, az azért mélyebben elgondolkozik a nagy lászlói mondaton, hogy a, nekem a kérdés nagy szégyen. Tehát ezek a kérelmek, ezek mögött emberi sorsok és helyzetek vannak. Lehet, legyen az uh, egy Kossuth Díjas vagy legyen az a jellegi polgármester képviselő asszonynak a levele, én azt is mélyen télem, hogy az a levél uh, nyilvánosságra került, azt meg még inkább hogy szórólapokon e, beazonosítanak látható e, a, a, az a család, az otthon, ahol laknak, e, és nem csodálkozom azon, hogy adott esetben fél a család, adott esetben Revicki bűvész úr sem érzik ki igazán jól magát, hogy olyan adatok kerülnek ki róluk, ami nem tartozik a nagy nyilvánosságra egyébként meg a döntésmechanizmusban ugye érkezett Telefonálják, ha úgy gondolják, most különfele, ritkán szokta ezt a riport alany kérni. Én hadd kérdezek még, miért folytatná, vagy a 063677 vagy a 0614890 999 szabad, a kettő közül valamelyik, megmutatom, hogy szól, tehát, hogy a telefonálnak, akkor adásba kerülnek. Azt, hogy a levél... Illetőleg uh, a, uh, attól független fénykép megérdem de maradjunk a levélnél. Egy ilyen levél milyen módon kerülhet ki? Vagy levél részlet. Hát. Ezt valaki hát, kis az önkormányzatból? Ö, ö, elsősorban nem, a kollégákra gondolok a köztiselőkre, hiszen ő nekik. Hanem. Esetleg a művész, ez kevésé valószínű. Nem, nem, nem. Hát a, ez ugye zárt ülés javasolt, nyíltülésen tárgyaljuk, kifüggeszteni nem függesztjük Igen? ki, amíg nem derül ki, hogy lehet... De a e levél az hol hozzáférhető? Hogy hol volt hozzáférhető? Hát ez a, az előterjesztésnek a része, csak ugye nincs kifüggesztve, hanem a képviselők megkapják. Uh -huh. Hát az idézőben gyanúsítottak köre az azért... Számos. Tehát a, akik ezzel érintkeznek, azok közül... Ö, de, hogyha ez, de hogyha ez egyébként része volt a beterjesztésnek, akkor mennyiben insinuáció vagy mennyiben levéltitok sértés, hogyha egyébként abban benne volt, akkor egyébként megjelentessék máshol. Egy másodperc volt hát, valaki onnan... telefonál. Kis tűnöm. Jó, Jó reggelt. Jó reggelt Szeretnék a reviczki művész úrnak a lak... de most Ferencvárosról van szó és a reviczki féle történetről. Tehát a önöknek is van történetük. Akkor... Annyiban, annyiban nagyon szívesen válaszolnék, mert ugye a, a, most nem az úr, aki betelefonál, gondolok, hanem a, a szociális demokrácia oltárán is mondhatnánk, így áldozhatunk az ügyben, hogy összevedhető-e a kétféle ö, eset, nyilván nem, mert rendeletben vagy összevethető, de mi rendeletben is elkülönítjük ezeket a ö, történeteket, hogy ki az, aki piaci méltányosság címén egyéb érvek és... Ö, kérelmek alapján, és azok a, az a 1500-ra becsült kérelem, ami szociális lakás kérelem jelenleg Ferencvárosban, ehhez azt lehet hozzátenni, hogy az elmúlt 9 évben ezzel a 18-as számmal, tehát két ilyen lakás per évhez képest 235 lakást utalt ki a Ferencvárosi Önkormányzat, mert meg tudta tenni. Pontosabban fordítva ennyire volt képessége és ereje. Jó, azt mindenkinek rábízom egyébként, hogy e, az, az a demagógia része vagy sem, hogy a 444.hu, amely talán elsőként foglalkozott ezzel a témával, azt írja a hogy Ferencvárosban az önkormányzathoz 1500-nál is több család adott be lakhatással kapcsolatos kérelmet. Sokan közülük évek óta arra várnak, hogy a kerületben álló üres önkormányzati lakások egyikében bérleti díjfejében beköltözhessenek. A lakásügyek elbírálásánál különböző szempontokat figyelembe venni. Lehet az a fő irányelv, hogy kik várakoznak a leghosszabb ideig, hogy kik szorulnak leginkább segítségre, de legitim szempont, hogy lehet, hogy egy kerületből nagyon hiányzó jegyzőnek, vagy ovónőnek, tanárnak adnak segítséget, mert az ő elhelyezésükkel az egész kerület jó jár. Bácska János jelen esetben a polgármester jogkörével, ami szerint évet 10 eh, piaci alapú lakás eh, pályázatról dönthet, Revicki Gábor részesítette előnyben, majd pár napra rá meghívta a kampányindító rendezvényére. Ma pedig már hirdetésben büszkélkedik, hogy a népszerű művész őt támogatja az önkormányzati választáson. Azt kérdezném Öntől... Azért ho ehhez hozzátenném, hogy Revizki művész úr kiállása és elkötelezettsége már, mint ami a politikai nézetét életi, ez nem új keletű. <gül> Nehezen, illetve könnyen összefüggésbe hozható, de ha megnézzük, hogy az elmúlt években hányszor tette ezt meg, és nyilván az, hogy most is megtette, ez számomra nem újdonság. Kérdezzenek, ha úgy gondolják, csak ebben a történettel kapcsolatban. Azt kérdezem öntől, mintha nem ismerem a gyakorlatot, de értem, hogy önnek van ilyen jó körül. Azt is értem, hogy ezzel ritkán élt, hogy mennyire életszerű, vagy ez így van jól, hogy valaki ír augusztus 26-án és szeptember 4-én már tártjálja is a bizottság annyira életszerű, mint ö, talán az összes többi esetben. Ö, amikor az 56-os elítélt, aki 15 évet kapott, és 6 évet ebből ö, le is ült, az ő kérelme is néhány napon, talán két héten belül a bizottság elé került. Tehát ezekben a kérelmekben van egy olyan helyzet is, ami adott esetben sürgős. De ez, ez tényleg megint az a magántér, meg, meg erkölcsi megítélés, amit ö, Kérdez... Oké, okay, tudomásul vettem. Azt kérdezem öntől, hogy, de belejegy semmilyen kérdésre nem kötelező válaszolni, hogy az a bizonyos kép, amely készült talán a bánában néhány nappal később, arra az eseményre azok az emberek, akik önt körülvették, milyen módon kaptak meghívót? Nyilván a kampánystáb dolgozik, azon a képen legalább hat van, de lehet, hogy több személy szerepel, senki sem gondolhatja, hogy személy szerint. Tehát idő hiánya miatt, bár szívesen megtettem volna, hiszen a tiszteletet mindegyik megérdemli, de nem képtelenség. Nem ön Mindegy. személyesen hívta őket meg? Nem. nem. Azt kérdezem öntől, én csak az életszerűsége okán kérdezem ezt, hogy akkor, amikor meghívnak egy ilyen eseményre embereket, és ma a kampány együtt jár, és ebben nem lehet kivetni valót találni, akkor ő látta egyébként, látta-e a listát? Természetesen láttam, és, és én nagyon sögültem, hogy uh, leviszki művész úr, uh, Na, Nagyon jó, hogy ezt mondja, mert pontosan azt szerettem volna kihagyni, hogy végül is hányan nem mentek el, hiszen ez itt nem egy kötelezettség, de vajon önben nem merülte az fel, ami aztán a Kejfej meg is említődött, méghozzá nem általában én is mondtam, vagy talán csak én mondtam, de más is mondta, hogy miután a két esemény relatíve közel van egymáshoz, de ha tetszik, nagyon közel van egymáshoz, annak érdekében, hogy ne lehessen uh, a szemét, vagy ön, de inkább maradjunk a Revickinél. Most ugye a nézőpont kérdése, ki a főszereplő. Uh, ne lehessen zavarba hozni egy olyan kérdéssel, mint amit egyébként Ács Dániel, az a helyzet, hogy Alappal tett fel, tehát szándékosan nem azt mondom, hogy joggal. Ugye ez így szól, elmondom. Ugye maga a beszélgetés rövid, arról hallotta, -e, hogy a Keletben és Bácska János körül egy csomó botráj robbant ki az elmúlt években. Vannak olyan ügyek is, amiben a rendőrség és a ügyészség is nyomoz. Válasz nem. A Gazdasági Bizottság iratai szerint ő lakásbérleti lehetőséget kapott, tehát Ferencsevárosi polgár lett? Válasz. Van róla szó? Igen. Kérdés. Elmondom, hogy ez úgy tűnik kívülről, Önnek megszavaztatott egy lakást a polgármester, amire pár nappal meghívást kapott a kampányeseményre, amin meg kellett jelennie. Válasz, most mit mondjak erre? Amit aztán szinte valamennyi internetes portál kommentárral vagy anélkül lehozott. Nem jutott -e az eszébe az, hogy ez a beszélgetés ne jöhessen létre, megmarad a dolog a gazdasági bizottság döntésének szintjén, és nem kerül semmilyen újságba, hiszen egyébként azt megelőzően, hogy ez a kép napvilágot látott volna, ott volt Baranyi Krisztina is, a gazdasági bizottság meghívóját más is láthatta, bár nekem nem sikerült kinyitnom, mégsem volt hír, hogy Reviszki Gábor lakást kapott a Ferencvárosi önkormányzattól. Hát háromszoros nem a válaszom, nem, nem és nem, mert ezek már olyan sand a felvetések, és összekötése a vállalható és tiszta dolgoknak. Tehát az, hogy csak nem képzelik, hogy én fölhívom művészhozat, hogy inkább ne jöjjön el, mert pont-pont-pont. Nem pont, pont, pont. az, hogy é, a, felett, inkább annak szól, aki ezt a listát összeállítja, hogy egy következmény, következő eset. ő, ő fölhívja, hogy inkább ne el. Nem, hát eleve nem tetszett listára. Élet, vegyük már komolyan a helyzetet is, meg, meg, meg, meg magunkat is. Tehát felelős emberek, hogyha kiállnak valami mellett, ez művészúra is eléggé jellemző. Ő el tudja dönteni, hogy mi az, ami ő vállal az összes következményével, még hogyha ilyen sanda is felmerülnek. Magyarul után... ön a 444.hu kérdését, mely szerint úgy tűnik kívülről önnek megszavaztott a lokálist a polgármester, amire pár nappal meghívást kapott a kampányeseményre, ami meg kellett jelennie, tehát ön ezt a kérdést indokolatlannak tartja. Mindoklatilag nem tarthatom, mert két esemény egymás után következett be, na de pontosan ez a kejfejancsiság lényege, hogy, hogy próbáljunk már meg erkölcsi mércével e, is hozzáni ezekhez az ügyekhez, hogyha van egy tiszta erkölcsi meggyőződéses kiállás, ehhez képest van egy <hül> másik fajta e, e, esemény, akkor azt feltétlenül össze kell kötni, még hogyha nagyon könnyű, mert rövid e, az egyenes, e, vagy pedig e, ezen, mert, mert van emberi méltóság is a világon. Van még egy történet, de abban az idő rövidségéről nem térnék ki, független attól, hogy az szintén egy érdekes történet. Ez egy ingatlan történet, nem maradunk muníció nélkül, viszont arra kérném önöket, hogy ami a Revicki Gábor féle lakást illeti, illetőleg az utána készült fotót, és az ezzel kapcsolatos beszélgetést, hogy önökben maradt-e bármi hiányérzet, különös tekintettel arra, hogy nem csak én, hanem talán első alkalommal a riport alany, a polgármester Bácska János is arra kérte önöket, hogy akinek kérdése van, az tegye föl. Most 8 óra 55 perc van, pontosabban 8 óra 56 Ilyen már volt a Kejfejancsi történetében, én még visszaadom önnek a szót, hogyha bármi másról akar beszélni, akkor tegye, de most egy percen keresztül csak arra várok, hogy ez ügyben valaki kérdezzen, és hogy utólag ne lehessen azt mondani, hogy lett volna a kérdés, de nem lehetett föltenni. Egyben azt is elmondom, hogy lesz más téma is, de most részint az idő rövidsége miatt, részint pedig amiatt, mert egyáltalán nem férnek össze, tehát csak azért, hogy összezsúfoljuk, azért most nem kezdek más történetbe. Jó reggelt! Jó reggelt! Azt szeretném megkérdezni, hogy mi volt az a szociális alap, ami alapján a művész úrnak a lakást? So, nem volt szó szociális alapról, egy kérelemről volt szó, egy olyan kérelemről, ami emberi viszonyokat tartalmazott, és ez alapján Ítéltem úgy, hogy miért szányolt dolog, hogyha én ezt a bizottság elé terjesztem, aztán a bizottság is csak egy tartózkodás volt. A korábban említett esetekben, de mindig egyhangúan úgy döntött, hogy a piaci alapú mértsányosság, tehát ezért fizetni kell, sokkal több, durvan a háromszorosát a szociális életnek megfelelő árnak. Egy évre vonatkozott egy évre vonatkozik, nem vehető meg sohasem ez a lakás, tehát itt most mondhatnánk a, a praktikus pragmatikus részét a döntésnek, de még egyszer, ezt azért hívják piaci alapú méltányosságnak, mert ebben a méltányosság a fő elem. Ezt egyébként 2009-ben még Gegesi Ferenc vezette önkormányzat e, hozta be a köztudatba, és ezt az intézményt mi sem gondoltuk alkalmatlannak arra, hogy kifejezzünk bizonyos viszonyulásokat Köszönöm. van egy, van egy Köszönöm. más kérdés Igen? egy olyan, hogy ez minden kerületre vonatkozik hogy nem megvehetőek a lakások ne haragudjon, ez nem tartozik ide tehát ezért körképet Budapestről nem fogunk adni 0614890999 vagy 0636771161 a kvázi idézőjeles Rebicki-féle lakástörténethez nem tudok neki jobb címet adni, és ebben talán nincsen hangulatkeltő kifejezés. akar -e még bárki kérdezni? Nem hozzászólni, kérdezni. 8 óra 58 perc és 30 másodperc van. Ismét kinyitottam az egy perces határidőt, várok, vagy várunk, most 8.58-40 van, de nem fogom permanensen mondani az időt. A telefonszámot tudják, ha van kérdés, kérem tegyék fel. Csak mutatom, hogy van vonal, tehát, hogy nem játszom itt a szabadsággal. Még három. Van-e bármi más polgármesterül, vagy a jövő héten? Jövő annyi, hogy az Aszodi lakótelep a következő a sorban, hiszen a Bakács téren már volt. Bakácsfest a Gyózsavati lakótelepen a múlt héten volt, most pedig az Aszódi utcai lakótelepen. Ezen néhettem, hogy a jövőtő. Ez most van az Aszódi Jó. utcai lakótelep, tehát holnap egy órától este 8 óráig. Nem kampányfogás, hiszen ez 20 alány éve van. Mindenősszel születi mulatság, uh, Horváth Gyura és uh, Ferencvárosi Polgárok népi zenekarától, egészen a születi háziból Ildi Rider, zenekarral a végén, Gyermek és felnőtt programok, várom szeretettel mindenkit, tehát holnap szombaton 1 órától este 8 óráig, és minden program ingyenes. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra önök János hallották Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Miután előbb-utóbb el kell mennem a Civil pályán, mai felvételére, amely holnap kerül adásban, korlátozott idei, de itt tartózkodom még. 061 099 0999 és 9 óra múlott 5 perccel mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. dörö.fi janos kukat gmail.com figyelek, abban mire... Egy nap valaki megkérdezte a kollégáitól, hogy vajon az ifjúság miért nem hallgatja, vagy ha hallgatja, akkor miért nem hallatja a hangját itt a műsorban, és állítak, az volt a válasz, hogy nem elég szórakoztató. Nos, én azt gondolom, hogy a mai műsor nagyon szórakoztató volt, nem abban az értelemben, ahogy az Aradi Bargasó és Sebestjén Balázs műsora, másféleképpen. Ez a kapostába játsz, azt, hogy reggelre fogyasztható de ezzel kísérletezem 2000 októberre óta. Őszintén sajnálom, hogy se a Karácsony gergely folytatott beszélgetés, se a Navracsis Tiborral folytatott beszélgetés, se Pető Iván megemlékezése, se a Bácskai Jánossal folytatott beszélgetés nem indított telefoncunamit. Sajnálom, de tudomásul veszem, más eszközöm egyébként sincs, de azért szerettem volna elmondani. 06148909999 és 0636771161 Amennyiben nem érkezik telefon, úgy 9 óra 12 már nem fog engem itt érni. dörö.fi kukat, gmail.com Ha nem találkoznánk többet, mert valóra vált a mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, akkor a legjobbakat. annak idei randevúknál fordult elő velem. Nem tegnap volt, hogy az ember azon gondolkodott, hogy ugye nem jött el a másik, és hogy akkor mennyi időt ad még magának, uram, bocsá a másiknak, hogy hát, ha mégis megjön. Ugye alapvetően arról szólt a történet, hogy az ember abban bízott, hogy a másik késik, és nem arról van szó, hogy eleve nem is tervezte, hogy eljön. Így vagyok én időnként, bár inkább általában az önök telefonjaival. Olyan felhorgadás cunami volt a Reviszki lakással kapcsolatban, hogy én őszintén csodálkozom, hogy senki nem telefonált. Ami a Karácsony Gergelyen folytatott beszélgetést illeti, az a hétköznapi életünket tekintve olyan problémákat érintett. Értem, ez a műsor megvan az önök telefonjai nélkül, mint ahogy vannak olyan előadások, ami után nem szoktak tapsolni. Jó reggelt. Jó, jó reggat! Köszönöm a műsorait, és jó hétvégét! Ennek is köszönöm! És nagyjából így nézek körül most itt a téren az óra alatt, hogy vajon feltűnik-e az, akire én várok. Van egy idő, amit már dolg funkcióját veszti. Köszönöm. Ittán kivártam annyi időt, hogy az előző telefonával, akivel a beszélgetés megszakadt visszahívjon, így nem marad más számomra, mint hogy azt mondjam. Laci, teljes...